Azt mondd meg nékem Hol lesz majd lakóhelyünk Maradunk, maradunk itt, itt vagy, egyszer, vagy egyszer majd tovább van. Megyünk Itt van a város Vagyunk, vagyunk lakói Maradunk, maradunk itt, neve itt marad, is van, van, van Budapest Reggelre kellve Ahogyan ez itt szokás nyomás. Közérbe megy írt János és Tamás. Házakon rések, azon kinéznek. Házak közt járat, azokon járnak. Indulnak el. Indulnak el. Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk. Itt van a város, Vagyunk lakói, itt, maradunk itt, neve is van. Budapest, reggelre ahogyan ez, ez itt szokás Közértbe megy le, te ért János János és Tamás túcsát tükrében, magukat nézve, tuhány szemcsékkel, zakók zsebében. Indulnak kell. Kérdésem volna. Pálinkát miért nekem át? Nem mert a Nár úr, Úrban vagy tán elfelejtett, elfelejtett már? Éva, tegnap volt az abortusz bizottság előtt. Térik a bátomra, hasztalom keresek vezőt. Házmesterünknek. Adjunk szét mosolyokat. Nézd, homlokomra, egy boríték nem ráragadt, rá Más, Más vagyok, vagyok nem az, aki épp maga most keres. Fáskerti eltárs. Fáskerti eltárs, legyen már olyan szíves. A fekete lyuk egy nem létező égi test. Három év múlva nem vagyok hat köteles.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 itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itten, maradunk itt, maradunk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, keresem. keresem. Gábor vagyok. Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok, hát ahogy ö, tegnap ö, említette, a nyilatkozott dömpinggel, vagy interjú dömpinggel ö, kezdi az életét. Ön az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke, ö, és nyilván hogy ebéli minőségében járja a médiákokat. Most elsősorban amiatt, hogy ami tavaly normálisnak tűnt, az Idén valahogy nem akar megvalósulni, már pedig az egységes közlekedési szakszervezet dolgozói ezt kérik, nevezetesen, hogy akinek ez jogában ál-változtasson azon a rendszeren, amely normális világban, hétköznapi, de most nincs normális világ, és az első ajtós felszállást az autóbuszokon szüntessék meg. Mióta van ez a kérés, és ami tavaly sikerült, az vajon idén eddig miért nem sikerült? Köszönöm szépen a felvezetést, nagyon pontos. Annyit kiegészítenék, hogy igazából ezt a kérést már megfogalmaztuk szeptemberben a második felfutás idején. Aztán volt egy egyeztetés, amiben egy kompromisszumos javaslat látott körvonalazódni, mi szerint a az első ajtó előtti terület le lenne zárva a sofőrülés mellett, valamint a, az első két ülés sor, mint egy a dolgozók védelmében, hogy a folyamatos uh, kapcsolat uh, ne álljon fent. Ugye az első, arra hivatkozott... De, de még, még állni lehetett volna ott? Nem, nem, nem. nem. Az a lényeg, hogy ne lehessen itt állni, mert uh, csak egy egyirányú közlekedés legyen, fölszáll valaki, fölmutatja a bérletét, egyéb jogosultságet is ö, hátra megy az utas. Én értem, de effektíven nem lehet megakadályozni, hogy ott ne álljanak. Hát hogy ne lehetne megtiltani, hogy ott álljon az utas, hiszen azért egyik hozzá egy például az elsajtos felszállás esetén eleve nem is lehet ott állni, mert a többiek nem tudtak. Én ezt értem, utálni. de igazából ezt fizikailag akkor lehet megvalósítani, vagy akkor valósították meg, amikor az sajtos felszállás nem működött, és ott keresztben volt egy olyan izé, amit aztán később talán az eszefések húztak ki kordonként az egyetem előtt. Igen, igen, van, lehet ebben némi párhuzan de Nem akartam, de milyen a csak a két Nincs. Is, a nincs, is, nincs is, világos. Az, a következő lényeg, hogy az első ervennyi időszakot képest arra hivatkozott a tulajdonos megrendelő, hogy a maszkus kötelezővé tétele az ennyit a fertőzés veszélyét, valamint, hogy a járművek jelentős részében elzárták, vagy legalábbis részben elzárták a, a közvetlen kapcsolatot, de ezt nem tudjuk elfogadni. Ekkor egy olyan ö, intézkedés vezetett be tulajdonképpen a megrendelő BKK, mi arra kérik az utasokat, ha tehetik, menjenek beléjebb. Ugye ez egyértelmű, hogy a tiltás felirja, tehát magába hordozza, hogy ez nincs tiltra, csak hogyha tehetik. Úgyhogy visszaálltunk az alapvonarra, és a, a dolgozóink a... A másodpercetőre zárjuk le a múltat. Tam, mettől meddig tartott az a periódus, amikor az első ajtós felszállás nem volt lehetséges Budapesten közlekedő autóbuszoknál? Hát ugye a, a, az első járvány időszak, hát egész pontosan szerintem mondom, hogy másik két hónapig tartott, ugye nyáron felszabadult itt sok minden és eltörölték ezt a Én ezt értem, de most az volt a kérdés, hogy ez mennyi ideig tartott, tehát nagyjából két hónapig, hát májusi. Azt kérdezem öntől, hogy van-e annak jelentősége, hogy egyébként más autóbusz társaságoknál, Volámbusznál hoztak ki hasonló rendelkezést, vagy ennek nincs jelentősége? Azt gondolom, hogy van jelentősége a Volámbusznál, a mai napig életben van ez az intézkedés, hogy nem lehet állni a járművezető és az első sorokat nem lehet elfogadni. A következőt szeretném azonban kiegészítésként elmondani. Itt a héten az egyik főpolgármester helyettes bejelentette, hogy itt a vég, két mindenki, már két ember kiesik és leáll a metró közlekedés is a kettes vonalon, és ez a dolgozóinkban érthető módon jelentős izgalmat okozott, és másnap meg is fogalmaztuk, hogy intézkedni kell a valóban ilyen súlyos a helyzet, hiszen ha egy vezető politikus tette egy ilyen bejelentést, akkor súlyosnak kell minősíteni a helyzetet, akkor azonnal, miután az alternatív intézkedés nem valósult meg, kérjük az ismételt lezárást. A tegnapi napon a vezérigazgató, a Békeli vezérigazgatója felhívott, és gyakorlatilag ugye, mi jog, jogilag mit tehetünk, a munkázatól fordulunk, hiszen jogszabályok kötelezze arra, hogy egészséges munka a teremtsen ismét erre a szintre mentünk, és a vezérigazgató arról tájékoztatott, hogy megvalósítják azt, amit mi még a második időszakban kértünk, lezárják az első a megállás megtiltják természető közelében, és gyakorlatilag péntektől így közlekednek a járművet. Mennyi idő után értek révbe? E -e nagyon jó a kérdés. Azt tudni kell, hogy szeptember óta mi már mindenkivel tárgyaltunk, a BKK, a fővárosra, sőt, Lebert írtunk az operatív törzsnek, annak vezetőjéhez, ugye a belügyminiszterhez, a miniszterelnöknek, a miniszterelnökséget vezető miniszterhez. Gyakorlatilag érdemi választ nem kaptunk. Tehát senkit nem érdekel az, hogy mi lesz az emberekkel, az emberek a dolgozóink egészségével csak őket, meg hát Még minket, az Mielőtt Tütő Kata ezt ő... a borulátó gondolatot é. vagy borús gondolatot megfogalmazta, hogy aztán ez tényleg így volt-e vagy sem, én nem látok a számok mögé. Önnek voltak-e adatai az egységes közlekedési szakszervezet dolgozói megbetegedéséről? Egyáltalán tisztázzuk a nép számára, aki lát, figyel bennünket és hallgat bennünket, hogy az egységes közlekedési szakszervezet valójában kiket fed le. Én ennél bővíteném a kört. Az egység három reprezentatív szervezet van hogy a BKV-nál, ami dolgozók 10 a lefedettségét jelenti. Összességében azonban ez a három szervezet nagyjából a dolgozók 80%-át takarja, és egy közös eredményként értékeltük a vezérigazgató úrnak a tegnapi. Közlését, és közösen tájékoztattuk gyakorlatilag az összes dolgozót, is, és itt nem csak a járművezetők érintettek, hanem a műszaki dolgozók, sőt a, az irányítás, itt a már pont az irányításnál keletkezett ilyen léptem hogy ezt az intézkedést a, a, a BKV végrehajtja, és erre engedélyt kapott egyébként a megrendeződő és a tulajdonoszatot respektálják végre ezt a kérést, Úgyhogy azt mondhatom, hogy gyakorlatilag a, a dolgozók döntő többsége képviselve van ebben az intézkedésben, és azt gondolom, hogy, hogy végre jó fél év után eljutottunk ide. És azért, ha már megemlítettet ütött, tehát meg én is utaltam rá, azért nem csak az ő nyilatkozata, hanem ez a rohamos terjedés is volt az, amit a, a, által a dolgozók hát meglehetősen nyugtalanná váltak. De van-e adat van, van, a saját szakszervezetetekről? Van, nem, a saját szakszervezeti, a szakszervezeti bontás nem nincs, nem is lehet, hiszen a munkáltató nem tart erről nyilvántartást, nem is tarthat. Viszont ugye ezt követően kijöttek számok, mi szerint csupán 250 dolgozó az, aki COVID-fertőzéssel. Van jelenleg uh, otthon, vagy, vagy akár kórházban. Uh, ehhez képest azért ezt ez a bejelentés, mit elük leállhat a kertes metró. Uh, mondom, ahhoz elég volt, hogy a, a dolgozók nyugtalannak legyenek, és értető is az nyugtalanságunk. További kérdések, az egyik az, hogy önök a korábbi fogalmazásukban azt írták, hogy amennyiben -e a Kérésüket nem teljesítik, abban az esetben engedetlenségi akcióba fognak kezdeni, és nem nyitják ki az utasok előtt az első ajtót. Ez egy reális verzió volt? A, a, mi azt mondtuk, hogy nem fogalmaztuk meg, hogy mi ugye jogilag mire van lehetőség a munkavállalónak, arra nincs, hogy ilyen Konkrétan így szól a szöveg, ez nem történik meg néhány napon belül a sofőrök maguk veszik kezükbe a biztonságokat, elégedetlenségi akcióként nem fogják kinyitni az autasok előtt az első ajtót. Ezt úgy kell érteni, hogy a jogilag arra van lehetőség, hogy akinek a munkáltató egyébként nem biztosítja az egészséges és biztonságos munkafeltételeket, a saját döntése alapján nem veszi föl a munkát. Hintet az alkottsági természetesen. E, nyilván... E meg kell vizsgálni, hogy mi a jogszerűség és mi az a... Ezt de más dolog, az... hogy nem veszi fel a munkát és más dolog az, hogy nem nyitja ki az első ajtót. Igen, ebben teljes mértékben egyetértek, ezért mondom, hogy el kell választani azt, amit a dolgozók gondolnak, a is is amire is lehetőség van. Tehát a dolgozók úgy gondolják, akkor saját maguk lezárják, saját maguk nem nyitnak ajtót, de miután ezt, ez azért kéteséges, hogy van-e rá jogszerűség, ezért az, ami jogilag le van írva, egyértelműen meg van fogalmazva az, hogy aki nem érzi, hogy biztonságban lenne, azt nem veszik fel a munkát. Fizikailag holnaptól. Oké, okay, fizikailag Igen. holnaptól hogy fognak kinézni az autóbuszok belül? Ígéret Igé szerint az első két ülés ugyanígy szalaggal le lehet zárva, ahogy egyébként másik nem is, amire ez utalt. A volán igen, a buszán, hiszen a fővárosban ugye a is lesz egy csík, a... mint ami korábban volt? Nem, nem lesz lezárva az első ajtó, egyelőre nem lesz lezárva, ez az átmenet intézkedés, vagy, vagy köztes intézkedés kerül megvalósítása, és amit eredetileg is kértünk, reményeink szerint föl lesz festve az a terület, ahol nem lehet az utasoknak tartózkodni. Aztán árulj el nekem, van még nagyjából három percünk? Azt kérdezem, csak a következő szereplése miatt kérdeztem, nem akarom rohanásra késztetni. Szóval az a kérdés, hogy a következő beszélgetésben szóba fog kerülni a maszkhasználat használat és annak a kötelező vététele, illetőleg az, hogy ezt milyen mértékben tartják be az emberek, a lakosság, mi vonatkozik az autóbussofőrökre, az autóbuszoknak mekkora része van úgy felszerelve, hogy fizikailag egy olyan fülke jön létre, amin legfeljebb az a kis nyíláson, desz is be lehet zárni, amin jegyet lehetett korábban venni, ezek szerint, ahogyha jól értem, akkor jegyet most autóbuszokon nem lehet venni. Igen, nagyon jó a kérdés, a lényeg ennek a következő, ugye ezt is kértük annak idején, hogy zárják el a ervezetek őkéket, és azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ez megtörtént, csak részben állja meg eljét ez az zárítás, ugyanis sok helyen csupán ilyen fölterelő plexik vannak, amik azok esetben még a, még a fejmagasságig is sem érnek, viszont volt még egy nyitott kérdés, mert még a főváros első körben úgy vezette be, hogy a járművezetők maszkot nem kötelezettek, addig, amikor a, a kormányrendelet életbe lépett, ez a kitétel megszűnt, tehát gyakorlatilag mindenki köteles lett volna, vagy volt arra, hogy maszkot viseljen a között. Aztán, a igen. Aztán ez módosításra került jelen pillanatban az a, a tövet, hogy ahol zárt fülke van, osztaljelvezető nem kötelezzek, de nem is tiltott uh, részére a massz viselése. Uh, ugye itt jön megint elő az a kérdés, hogy mit is értünk zárt fülke alatt, gondolom, ezt akarta megkérdezni. Hát ugye hát, ugyebár ez egy, ez egy érdekes dolog. Miután, mint mondtam, azt a tájékoztatást kaptuk, hogy minden fülke zárva lett, és ez, ez alatt úgy értette a munkájzattól, hogy az is zárt, ahol csak létszerelő van, hát ez még egy nyitott kérdés. Amit viszont el kell mondani, ahol nincs ilyen, és például az által is említett Bolánbusz agglomerációs járataink így van, ott továbbra is kötelező erővezető részére a maszkod. A munkáltató biztosítja a maszkot, vagy ezt nem tudja? Vannak fennakadások időnként, de egyébként folyamatosan elértük azt, hogy munkáltató maszkot, fertőtenítőszert és egyéb védekezési lehetőséget biztosítson a járvezetőknek is, Hát elvileg ugye a járvileg ózonos fertőtlenítésen részben egyes telefejekken megoldott, másrészt viszont a fertőtlenítő takarítás is bevezetése került a járványterjezése. Három kérdés járvány. maradt, bár mindig hazudni szoktam, és újabb kérdéseim vannak. Az egyik az, hogy a BKK azt a rendelkezést hozta, hogy március nyolcadikától az iskolai szünet idejére vonatkozó járatsűrűséget hoz létre. Ezzel a járatsűrűséggel az ön, az önök tapasztalata szerint milyen mértékben telített járművekkel közlekednek az autóbussofőrök? Ez egy nagyon érdekes kérdés, még viszont a BKK álláspontjával szemben mindig az álláspontot képviseltük, hogy nem lehet el, ö, olyan sémákat ráhúzni a rendszerű helyzetre, ami rendes helyzetekben működik. És ez többször bebizonyosodott, akár emlékezzünk a tavaly érettségére, akár az egyéb tumultusokra. Tehát ez nem egy normál állapot. Én azt gondolom, hogy erre, ezekre az időszakokra speciális, a járványra ráépített menetrendeket kell készíteni, és ami a konkrét válasz illeti helyenként és járatonként megfelelő ez a sűrűség, máshol még ez is sok, és van olyan, ahol ez kevés. Tehát én ezért is mondom, nincsenek sémák, amik normál esetben működnek egy, egy rendkívül esetben ezért beszélünk. rendkívül. A, más, a másik kérdés, hogy ön tudja el, hogy az egységes közlekedési dolgozóknál, vagy ezen szakszervezeti dolgozóknál, amely három szakszervezet létezik a VKV-n belül, az elmúlt napokban és a következő napokban lesz-e oltási hullám, nagyobb számban oltanak-e dolgozókat, mint korábban? A főpolgármester előttes aztán kijelentése annyit mozdított ezen a kérdésen, hogy emlékszünk arra, hogy a főpolgármester jelezte, hogy a főváros vállalatainál bevonka az ottani, például üzemorvosi szolgáltat, segítenének az oltásokban, de ez is ugye, itt a politikai játszmák miatt valahogy megszakadt ez a folyamat. Viszont ennek a bejelentésnek köszönhetően, hogy szerint ekkora a baj, a Meklónál és egyes területeken biztosítja az oltóanyagot a kormány, tehát beindult egy folyamat. Egyébként az, az részemre, vagy szerintem sokunk részére ismeretlen oltási alapján nem kifejezetten a jelövőzetök kerülnek előtérbe az oltási listán. Bízunk benne, hogy, hogy... Hát azt mondom, hogy miután nem ismerjük ezt, ugye tudjuk, hogy a veszélyeztetettek aztán most már tudunk mindent, aztán, hogy, hogy éppen ki, ugye nem szeretnék, mert én, én politikával az nem de hát emlékszik a múlt, múlt hétvégi akcióra a 15 ezer emberbe az Nem tudjuk egész pontosan, hogy, hogy mi van. Bízunk abban, hogy, hogy sorra kerülnek a mi dolgozóink, és aki szeretné, az be tudja magát oltatni. Ez azért nagyon fontos, és ami a mi félelmünk, az a, az a ugye elsősorban dolgozók egészsége, viszont a tulajdonos és a megrendelőnek nyilván abban van felelőssége, hogy a tömeges degedések által a közolgáltatás nem fog működni. Végül, de nem utolsó sorban egészen riasztó képet mutatott a korábbiakhoz képest a közbiztonság. Utastámadott meg, utast, támadott meg, Autóbuszsofőr, autóbussofőr támadott meg, utast, igaz, hogy egy autóbusz megállóban, és az, hogy támadott meg, az egy enyhe kifejezés, mert e, késelések sorozata volt, és ugye a média szeret túlzásokba esni, e, de itt nem, nem kettő és nem három esetről volt szó. Azt kérdezem öntől, hogy erre önnek van magyarázata? Látjuk azt, hogy, hogy nem csak a járvűvezetőt, tehát nem csak ezen a területen, de valahogy az indulatok eléggé elszabadultak. Amit ön mond azért annyit hat pontosít csak, hogy jelen pillanatban az, amikor az autóbuszvezető, akit egyébként én, én sem is ismerek, kerültek keveredett ebben a késeléses helyzetben, maradjunk annyiban, hogy ő azt állítja, és én neki hiszek, hogy ő védekezésként vette elő ezt az eszközt. Tehát én azt nem is feltételezem, hogy Jó, a, történet, az arra, az a történetek zöme arról a, szól, hogy elég hol felvenni valamilyen e, irritálónak tűnő maszkot az sff felirattal, hol elegendő, hogy valakinek hát kilátszik az orra, vagy nincsen maszkja, megszólítja a másikat, és másodpercek alatt olyan indulatok szabadulnak el, amelyek nem jobbá elszabadulnak. Igen, ez, ez nagyon idevág ez a kérdés, mert látjuk azt, hogy a hogy amúgy is, ahogy mondtam, elszabadulnak az indulatok minden területen, de hát pontosan azért lett volna talán jobb a, a teljes elsajtó lezárás, mert ez egy konfliktus forrás. Ugye megint az fog ebből az átbenető vagy köztes megoldásból születni, hogy a jelvezető, ugye a jegy, jegyet ellenőrzi, bérletet ellenőrzi. Ez egy konfliktus forrás. Egy újabb forrás lesz az, hogy van most nincs rajtadmaszt, akarom, hiszek benne, nem hiszek benne, ne állj meg itt, ne, meg ott, tehát nyilvánvaló, hogy ezen az segített volna igazán, hogy az elsajtok teljes hermetikus lezárásra kerülnek, mert ezek az indulatok akkor nem ezekben a vitákban szabadulnának föl. amit mondom, nem csak a járvőkkel mindenhol, de hát valóban, ahogy ön is mondja, miután itt is emelkedett a számok, és azért hírként nyilván ez, ez előjár, hogy egy, egy járművőn keletkeznek ilyen azotitások, alakulnak ki, ez, ez inkább én azt gondolom, hogy hír, és az általános közhangulatban és a közéletben jellemző. Egy kérdés, és aztán a békén amit... és köszönöm a rendelkezésre állást, és sajnálom az apropót, hogy a buszoknak, a villamosoknak, a híveknek, azoknak, amelyek az egységes közlekedési dolgozók, amelyeken dolgoznak, azokon hány százalékában van kamera, és ezeknek a kameráknak hány százaléka működik? Hát érdekes kérdés ez is, ugye van kamera és kamera közti különbség, ugye az új buszokon már elég elterje, ott már, már gyakorlatilag meg is követeli hatóság a, a visszanéztetőség miatt ennek a működését, tehát az új buszok mindegyikén ugye azért a BKV-re nem az a jellemző, hogy nagyon új lenne a, a buszállomány, ezzel a taszkel érte, a régeik a egyáltalán nincs, a használt beszerzésük egy részén van, másrésztükön nincs, tehát azért inkább nincs, mint valamit. ahol Én van, sérdésük, az működik? Ahol van, az működik elvileg. Gyakorlatilag, hát, vagy működik, vagy nem, és ugye, és ugye az, hogy hány kamera van, az is eltérő, és az is eltérő, hogy mit vesz a... És hangot és képet, vagy csak képet vesz, jót látszik-e, tehát azért ezekre a kamerákra hagyatkozni szerintem egy kicsit lenne. akár biztonság, akár, akár bármi féle történés kérdésében, azért nem, nem feltétlenül erre kell hagyatkozni, de lényeg az, hogy okay. vannak, mi, és üdvözli mindenkit. Még valga. egy kérdés, nem bírom abba, hogy azt állulja, hogy holnaptól lesz lezárás, akkor lehet ezt sejteni, hogy ez mennyi ideig tart. Mint ahogy <gül> ugye, nem szeretnék ebben az első perc mondással ö, ö, jönni, hogy, hogy a, a jövőre nézve való jóslatok azok azok nem annyira működnek. Ez nyilvánvalóan attól függ, hogy a járványhelyzet hogy alakul. Ez a harmadik hullám, ha lehet így nevezni, meddig tart, és az oltottság ö, milyen ö, téleskörű lesz. Tehát én azt gondolom, hogy ez egyébként senkinek nem jó. Addig lesz fenntartva reményeink szerint, ameddig ez indokolt, és hogyha valóban a közvetlen fertőzés veszély megszűnik, normalizálodik a helyzet, akkor mi sem fogjuk várni, hogy tovább fenntartásra vagy maradjon. Köszönöm a rendelkezésre, Állás, Naszai úr. Én is köszönöm szépen! Viszont Lász, Lász. Naszai Gáborot az Egységes Közlekedési Dolgozókszak szervezetének elnökét hallották. 061-911-168, óhaj-sóhaj panasz, amelyre néhány perc van most adva. Jó jó reggelt, Horváth Péter, azért hogy a Füriás Balázsra múlt héten beszéltük róla, hogy 18-án lesz a közfejlesztések tanácsa a nyilvános ülése, és te rávezetett Füriás Balázs legutóbb, hogy, hogy lehetne sajtó nyilvános, mert azt mondta, hogy ők le lehet. Kérdezz meg, hogy megnyilkent és ha lehet, akkor te is elmertni, ha lennek nem The Nuhat 111 168 The fish doesn't think. The a fish knows everything. A sorban a következő nyilatkozózója zója katarova. You what I got? ha beszél véletlenül valamelyik főorvossal vagy orvos professzorral, szeretném, ha megkérdezné tőle, hogy nem-e lehet, hogy ez az új nagy hullám, ami a fertőzésekben jött. Nem-e attól van, mert saját tapasztalatból mondom, hogy ritkán cserélik az emberek a maszkot. Tehát használt maszkban mindenféle bejön, legyengül a tüdő, plusz kap egy vírust, és még, nagy, még keményebb lesz a fertőzés. Ennyit szerette Köszönöm szépen. 061 egy 168 In Reggelt. Jó reggelt! Egy kis protekciót szeretnék lenni, Fekete István vagyok. Ké, Nem sokára beszélget, a is és a Fűrjes urakkal. Így. Városliget. Így. És ugye mi vagyunk az egyik kivitelezője az Új Néprajzi Múzeumnak. Igen. És gyakorlatilag ellehetetlenítik a munkánkat itt mindenki, és a közterületből, hogy vannak az élet. Nem tudunk parkolni. 16 kilós szerszámokkal, világvégéről, anyagokkal, gyalog kell jönnünk, nem tudnak nekünk ebben segíteni. Itt az építkezés vezetői elhatárolódnak ezzel. Ez korábban hogy volt? Korábban úgy, ahogy meg lehetett állni, de most elkezdődött a másik múzeum építkezése, gőzelőben megy a, a Magyar Zemeháza építkezése, és gyakorlatilag van egy 100 autónyi parkolónyi hely kint. És annál több gépkocsival vannak azok, akik építik? Hogyne. Hogyne, hogyne, hogyne, hogyne, hogyne. És így aztán például tegnap hogyan volt? Hát tegnap úgy volt, hogy az állatkertnél álltunk meg. Az egyik most táskánk 20 kg, a másik 18 kiló, két húrógép, és onnan hozzuk bázanyagokat. Meg, meg lesz kérdeződ. Meg lesz Jó, Vagy, köszönöm, vagyoksz, minden jót. Viszont kívánom minden jót. És hogyha hó esik 061-9 111-168 már nem sokáig őben állsz, egyébként csúnya vagy én városom Best, én városom A Pest. Annyi minden történt benned, én velem Jó, de hagyjuk ez a dal, nem az emlékeké Ez most csak rólad szól, úgy, ahogy te vagy 06 egy, 911, 168 először. Tündöklő, de szárazom papán, város vagy, már. Budapest. Régi falon elkísérnek. 061 9 168 másodszor. 111-168. Senki többet? Szárazon semmit se érsz, Városunk, Budapest, mindennapok szemeté. Jó reggelt! Jó reggelt, a Klubrádióról, lehet tudni valamit, én nem hallottam. Én tegnap SMS-eztem a Zarató Andrással. Tegnap született valamilyen döntés, tehát lezárták igen, hogy... még azt is megírta, hogy az emely, a média egy, hogy szabálytalanul hívták össze a médiatanás ülését, mert annak a programját el kell, hogy előtte árulják, illetve hát ez keddenként szokott lenni, és ez szerdán volt, és valami rendkívüli izére hivatkoztak, és tegnap részleteket nem közöltek a döntésről, én pozitív voltam tegnap, vagy igyekeztem az lenni Arató András nem jogosított fel arra, hogy az -e tartalmát napvilágra hozzam, talán ma ki fog derülni Hát köszönöm szépen ez mondjuk nem sok Köszönöm szépen Hát ennyi köszönöm. Köszönöm Viszont pontosan annyi, mint amennyi történt Hallo. Hallo Tassik. Jó reggelt kívánok. J Jó reggelt kívánok. A uh... Imád? Hallottam a fel. <gül> Elolvasom önnek név nélkül természetesen azt, amire tegnap hivatkoztam. Egy Facebook ismerősöm írja, és ennél jobban nem is szeretném leírni, hogy kiről van szó. Úgy tűnik, szinefarmot hamarosan kaphatok, tudtok-e ellenérvet bizonyítékkal? Nem azt, hogy az EMA még nem hagyta jóvá, írta ez az illető, aki aztán később az alábbiakat tette hozzá, néhány órával később. Drága barátaim, nagyon köszönöm tanácsaitokat, igazán sokat segítettetek. Nekem kell majd döntenem, tudom, de mindegyik hozzászóló sokat betáplálom a döntési folyamatba, és a végén feldobok egy érmét, Haha! ha Hadd meg, fáradozásokat egy 23 éve írt most is várható következett be, nagyra besült barátaim rész az oltás mellett, kisebbik része ellenemelt szót, abból azért meritek vigaszt, hogy az ellenérvek között konkrét kártétel veszélyen ritkán sejlett föl. Ugye alapvetően azon buktam ki, hogy egy általam ismert és egyben nagyra becsült ember valójában tényleg potenciálisan lehetővé tette azt, hogy akár egy érme feldobásával döntsön, de ő nem egy érme feldobásával döntött, de a kétségeinek úgy adott hangot, hogy olyan módon kérte uh -huh. egyébként nem feltétlen orvos ismerőseit, hiszen nem a szerepel benne, hogy orvosok jelentkezzenek, tehát tette a kétségeit, és valójában megvitatandó témává tette egy olyan dolgot, amit korábban én azt feltételezem, hogy orvosára gyógyszerészére bízott, és a dolog képtelensége hát, Hatott akkor rám, amikor azt kérdeztem öntől, hogy ez az egész izé, ez hova vezet. Hát én sem tudom. Én tegnap gyorsan megnéztem, a, a most először a kinai cég kirakta a adatait a harmadik stádiumtó eredményeit, és ez 72%re jött ki nekik. Uh, Ugyanazok az adatok más országokra nézve különböznek. Valahol csak 50%, valahol még ennél nagyobb a. Szóval konkrétan adatok nincsenek, hogy mennyire hatásos, vagyis az úgynevezett effikassi, uh, hány százalékos. Mert én szerintem itt ez számít. hogy mennyi protekciót biztosít. A, az emberek uh, többsége az öránt érdeklődik, de hogy van-e mellékhatása. Én szerintem ez most nem ami fontos, mert a betegség és sokkal súlyosabb, mint a mellékhatások. Úgy tudom, a mellékhatásait valami tajváni egyetemi vagy hivatalos szerv kirakta a honlapján, és 72 darab ilyen mellékhatás részelhető, de azok között súlyos nem volt, vagy nagyon kevés és hasonlít uh, ahhoz, amit 5.000 vakcinával kapcsolatban. Ha azt is, kérdezem meg önt, hogy ezt nekem, egy kicsit általánosnak tűnik a kérdés, de most már ismerjük egymást annyira, hogy érteni fog engem. Fontos Igen. dolgokról fontos dolgokról beszélgetünk mi, nem mi, hanem általában a médiában, és nem jobboldali vagy baloldali médiában, a médiában a pandémia kapcsán? Hát... Uh hogy mondjam, uh, én szerintem kicsúszik a fontos, kicsúsznak a figyelem alól a fontos dolgok. Valójában De, az azt kérdezem, nevezet, pont pont az, text, pont az, a... hogy mi a, mi a fontos? Az önvéleményes. Az szerint. a fontos, hogy le tudjuk-e állítani a járvány. A járvány de legyőzésének, a legfontosabb... ahogy az ön szavait figyelemben láttam, két eszköze van. Az egyik az oltás, a másik a maszk, illetőleg a harmadik valójában az önkéntes karantén, ami ugye azt jelenti, hogy az emberek korlátozzák a mozgásokat, és csak akkor Igen. mennek el valahova, ha muszáj. Ugye a Kivit írta, írta arról, hogy a hétvégén Google és Facebook adatokra, valamint egyéb telefonból kinyerhető adatok alapján a magyar lakosság nem mutatott különösebben nagy igényt arra, hogy otthon maradjon, és közlekedett fel alá, nem feltétlenül csak Igen, áruházakba, hanem egyáltalán elhagyta otthonát, ami korábban ilyen mértékben talán nem volt jellemző hasonló igen. adatokat, nem láttam. Ezen a három dolgon kívül mi van még? Hát én szerintem az a háromos, hogy maszkviselés, kézmosás, távolságtartás, az még maradt. A tesztelést azt továbbra is kell csinálni, meg a um, test trace protokollt, amit nem tudom, hogy csinálnak-e, csináljak-e még, vagy abba hagyták. A tesztelés, meg a követelés, hogy milyen, milyen környezetben fertőz, ment a fertőzés. És azt az sem hálottam, én szerintem két napja a tisztifőorvos azt mondta, hogy két hétig még nem lehet, nem, nem biztosít immunitást. Az oltás után két hétig biztos, hogy nincs még immunitás. Hát nem az, nem két hét, hanem négy. Négy hétig kell várni, ahogy hogy az ember a, valami protekciót kap, kapjon az első oltás után. Négy hét. És van a négy hétben nem szabadna elkapni a, a vírust, mert attól sokkal súlyosabb, annak sokkal súlyosabb következményei lehetnek. Szerintem erre sem. Én szerintem volt egy kérdés, a Lávid János felé én úgy emlékszem, egy adásban, amikor megkérdezték, hogy volt-e olyan ember, aki súlyosan megbetegedett, és már megkapta a oltást, és a válasz az volt, hogy igen. Igen, ez volt. Úgyhogy a a vakcinnával kapcsolatosan tudom, hogy ezt bemérték, hogy három hét után kb. 70% protekciót biztosít, négy hét után már 90, és ez az, ami feltétlenül kell. Az átoltottságnak a mértékéről van-e adat, hogy mennyi szükséges ahhoz, hogy ez a harmadik vagy x-edik most tök lényegtelen, hogy hanyadik, de hogy a megbetegedéseknek ez a gyors fokozódása lelassuljon, és a görbe elkezdjen platót mutatni, majd aztán lefelé mutatni? Igen, ez megint attól függ, hogy a restrikciók mennyire működnek. Már mint Angliában például van, még mindig van a lockdown, ott a lakosak egyharmada lett beoltva, és ott tényleg lelassott a hullám. De utána az emberek megint elazódtak, és kezdtek nem tart, betartani a, a szabályokat, és megint uh, jelent, megjelentek a gócspontok. Mert ez a vírus sajnos így terjedt. Gócspontokon is uh, nem lehet tudni, melyik gócspontba milyen új variáns jelenik meg amivel szemben már a vakcina nem működik. Úgyhogy ez, ez abszolút sok most, azt kellett volna csinálni, hogy felkezdjük az oltásokat, akkor megnövelni a szigor, és megszigorítani a maszk viselésen, és az, amit az előbb hallottam, mert a sofer, abszolút nem igaz. Egyik sofőrön nincsen maszk. Én el tudom képzelni, hogy nem bírják, De a saját érdekükben kellene viselniük, én fel, gondolom. Felvetődött a kérdés, ugye ezt akkor szintén lehet, hogy hallotta, hogy egyébként a maszkoknak a hordási ideje mennyire befolyásolja a hatékonyságukat? Hát, abszolút, abszolút. Szóval az a korszós, teljesen lesztrapál maszk, az nem nyír semmit. Arról nem is beszélve, hogy az az ember, aki nem takarja az órát, akkor se. az, Saját magát veszélyezteti, mert a fertőzés mindig az or nyakahártyán keresztül megy be. Ezt, ezt kell tudni, azt hogy csak a száját takarja, az a, lehet, hogy a másik embert megvédi, de saját magát nem. Ezt, ezt tudatosítani kellene az emberekben. és ezt sem hallottam senki, mert mindenki ebben a vakcinában kapaszkodik bele, a vakcina, akármilyen jó, Uh, Soha nem lesz 100%-os. És ezt kell elírnunk, hogy eltűnön a vírus. Mi a helyzet úgy, a gyerekekkel? Hogy... Mi a helyzet a terhes hát... anyákkal? Igen, azokat továbbra sem lehet beoltani. Akkor el kezdték oltani a gyerekeket? Igen, igen. Azt hallottam, hogy ott sikeres volt a, a, ez egy a kísérlet, ember kísérlet, a Shot in the dark annak hívjuk mi. <gül> Úgyhogy hallottam, hogy ez sikeresen zárult le, hogy pontos az adatok vannak-e, azt én nem tudom. A cég biztos, hogy megjeleníti, hogyha van ilyen érdemben fontos, fontos eredmény. Fontos dolog a, a lakosságnak ezer részéről beszélni, hiszen hány éven aluliakról beszélünk? 16. 18? A Tyson hát vakcinára a 18, úgy, úgy, úgy emlékszem a modern ez jelentős... 18, de 16, de uh... egy, egy jelentős nagy csoport, amelyikben ráadásul szabadon terjed a vírus, és ott szabadon mutálódik és mivel ehetünetekkel jár a betegség. Úgyhogy ez, ez számítás, itt, itt le kell ülni és számolni kis matematika kellene a dologhoz, és én úgy vettem nap tegnap a, a, az angol orvos nagyon drámai felszólalás intézet, amiben mondta, hogy ha nem vigyázunk továbbra, és ugyanúgy, a, olyan harmadik hullámba futunk bele, amit soha eddig. Mert most az történik, hogy azok az emberek, akik csak részbe vannak védve, valamelyik vakcinával, mert, mert az immunrendszer sem úgy működik, hogy száz százalék, ugye ez nem szervezelek, hogy felveszem és látók, hát az, az minden emberben másképp működik. És, és még vannak az emberek, akik nincsenek beoltva, hogy ezek az emberek most teresztővé váltak. És ezek az emberek, hogyha egy olyan vírussal találkoznak, ami jobban fertőz, akkor arra a vírusra fognak szelektálni. Ugye ön elküldte de. nekem ezt a Guardian cikket, ez itt van előttem, még, még lesz róla szó, de azt kérdezem öntől, hogy a hétköznapi életnek a szükségszerűsége, ha ez egy megfelelő talán igen, talán nem, ezt követeli meg, hogy kicsit olyan ez, mint a Palatinusnak a hullámfürdője, két óránként bekapcsolják, és tart egy negyed óráig, De. és aztán pedig kikapcsolják. Tehát, hogy a hétköznapi oh. élet viteléhez szükséges az, hogy a lakosság ne lázadjon fel az űrájuk vonatkozó szabályok miatt. Ezeket meghozzák, ezeket a szabályokat tartanak két hétig, egy hónapig van, ami tovább, de általában a súlyos Igen. szankcióval járó szabályok nem tartanak ennél tovább, majd enyhítenek és ez valójában a vírus terjedésére pontosan ugyanígy hat ki. Amikor ezeket elrendelik, akkor csökkennek, amikor pedig befejezik, Igen. akkor nőnek. Igen. Azt kérdezem Pontosban. Öntől, hogy Önnek lett volna ennél jobb módszere, miközben nyilvánvalóan hogy az orvosok és a szakorvosok és a tudósok egy teljes lockdown képzelnének el, amely fizikailag megvalósítható, de amely olyan társadalmi feszültségeket szül, egy év után, ezt már többé-kevésbé el lehet mondani, amelyek egyéb villongásokhoz vezetnének, amelyek szintén elkerülendők. Van-e önnek valamiféle receptje, vagy nincs a bölcsek köve önnél? Uh. Én azt tudom mondani, hogy a ahol mi is dolgozunk, olyan egyszerű szabályokat vezettek be, amelyek távol tartották a vírust. Két esetben két beteg lett munkaközben, ráadásul lettek rosszul, de mivel betartottak a szabályokat, a vírus nem lett átadva senkinek. Úgyhogy ezek egyszerű, bár meg akartam kérni az igazgatót, hogy reagják a honlapra, hogy mások is lássak, de az alapvető az, hogy ha többen vannak, már több mint egy emberek helységben, akkor maszkot viselnek, sok helyen csak egy ember dolgozik, ahol a távolság is, is több, mint, hogyha több mint két, kevesebb mint két méter távolság van köztük, akkor maszkot kell viselni, kint a folyosókon maszkot, maszkot kötelező, és fertőtlenítő van minden folyosón, plusz a vécék előtt. Mert a kézmosás a vécő után nem elég. A két után feltétlenül kellene a kezeket. a ilyen közös vécő után. Azt kérdezem, szóval ilyen vannak. Ugye ezzel, ezzel szöges ellentétben áll az, amiről lehetett olvasni. Az egyik oldala ugye az, hogy hogyan fognak kinézni ezek a igazolványok és ki fogja őket gyártani, és akkor mennyi pénzt fog kapni. Ugye ez az egyik oldala. Hmm. A másik oldala pedig az, hogy várható a május 19-től, az akárhogy is nézzük, az két hónapra van ide. Vakcina útlevéllel el lehet menni Spanyolországba nyaralni. Ugyanez Görögország hát, esetében május 14-e. Ciprus pedig május 1-től fogadja az útlevélre rendelkező nyaralókat, azokat a, azokkal az útlevelekkel rendelkező nyaralókat, amely még senkinek nincs a birtokában, de amelyhez rövidesen hozzájutnak azok, akiket beoltottak, akiken végeztek PCR-tesztet, is annak volt eredménye, az illető szervezetében kimutattak ellenanyagot, tehát ezek lesznek majd azok a feltételek, amelyek különböző hosszúságban, bár azt mondják, hogy ezen az igazolványon nem lesz lejárat. Azt kérdezem öntől, hova vezet az, hogy Görögország, Ciprus és Spanyolországot valószínűleg más országok is fogják követni, ebből mi fog következni, mert ez hát az én lelki szemeim előtt nem az én a ezt megbeszéltem, és mindenki azt mondta, hogy a kutatók részéről ilyen tanács nem érkezett, ez tiszta politikai döntés, nyilván a brüsszeli politikusok szeretnek utazni szabadon, meg ilyen nem olyan útlevéle, ez az ő dolgok, de én azt hallottam... Ez a igen, tudom, és akkor természetesen diszkriminálni nem lehet, tovább terjesztették, de én azt hallottam, hogy a görögök továbbra is fognak kérni PCR-tesztek. És ott a görög határon van lehetőség gyors tesztre és ami ingyenes a turisták számára. Úgyhogy ez nem hiszem el, hogy sok plakci lehet szabadon utazni. Az más kérdés, hogy a... a légitársaságot fognak ilyet kérni, ott elképzelhető, hogy csak a plastikártya lesz elég, de a Görögországon én szerintem ott fognak kérni, hogy eltettek is. A Spanyolországról nem tudok semmit, de én szerintem ez a plastikárty nem számít. A is szempontjából nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre bitje, állást, Ahogy én az itthoni helyzetet látom, valószínűleg fogom még máskor venni a segítségét. Hát nagyon szívesen. Nagyon, nagyon szépen szévesen. köszönöm. Viszont hallásra. Nincs mit, viszont hallásra. Zúlya Katarovát hallottak. Jól áll neked az is, hogyha hol Sik. Szép vagy akkor is, ha esőben állsz, egyébként csúnya vagy én városom. Most pedig a változatosság kedvéért egy dolt küldök Wagner-Tibornak és a miniszterelnök úrnak, nekik kettejüknek. Hogy mi az oka ennek, azt arra vagy rájönnek, vagy sem. Megoldásaikat kérem ne tájékoztassanak, a megoldásaikról ne tájékoztassanak engem semmilyen telefonszámon. De Jó reggelt. Itt vagyok. Én is. Ilyen. Az a kényszer hogy egyszer mellé ülök a széknek. György Evics Benedek Városliges ZRT uh, újabb csoda a műsor életében betelefonált egy munkás. Nem tudom, hogy hallotta, de uh, aki Minden, az, az egyik épületen dolgozik, és arra panaszkodik, hogy amióta a Néprajzi Múzeum és a Zeneházának egy ilyen intenzív építése folyik, csökkent a munkások számára a lehetővé tett parkolóhelyek száma, és ők konkrétan az állatkerti útról hordanak 20 vagy 30 kilós szerszámokat, és hogy nem lehetne-e e ezt a parkolókapacitást valamilyen módon bővíteni, ezt kérdezte egy egyébként nevét is vállaló ember. Hát nagyon Ilyen jó kérdés. Nagyon jó kérdés. A hatodik kérdésem azt csúgja, hogy ez is azon kérdések egyikkel, hogy egy tökéletes válasz nem létezik, mert hogyha olyan választ adnék, ami abba az irányba mutat, hogy természetesen növelni lehet a parkolókapacitást, akkor rögtön erőre kapnának azokat a hallgatokat. azt mondta, hogy, hogy nagyjából száz hogy... autóra való hely van. Nem, nem tudom, hogy ez így van-e, vagy sem. Én őszintén szólva Azért ezt megveletve hallom, mert a Néprajzi Múzeum organizációs területén az építési forgalomnak van parkolóhelye. Az természetes, hogy adott helyzetben azok, akik gépjárművel érkeznek munkavégzés céljából, ők nem ott tudnak megállni, de az, hogy a különböző eszközök kibejutása meg tudjon történni, ez ott elméletileg működik. A az a neháza az egyjelmatszerásabb. Oda is van különbehajtási engedély, de valóban az a cél hogy a park területen a lehető legkisebb terhelésnek legyen kitéve, úgyhogy úgy, oda csak a feltétlenül szükséges építési forgalom megy be az Olof Pálme a műjékpálya felől, de utána fogok nézni ennek a konkrét kérdésnek, mert ugyanakkor pedig nem cél, hogy 10-50 kilós alapácsokkal a biodomtól sétáljon el valaki végezzen akármilyen munkát, de csinálja ezt tisztességesen a, a város véget ZRT megbízásából, úgyhogy köszönöm a Kérdést utána fogok nézni. A 24. n jelent meg egy zanzásított változat, de feltünteti azt a helyet, ahol a PDF-et le lehet tölteni. Az elmúlt hét eseménye, hogy a Városliget a lassítás helye vitairat a főváros elképzeléseiről címmel egy viszonylag hosszú tanulmány jelent meg, amelyet aztán a legkülönbözőbb emberek szálaznak szanaszét eh, Bardócsi Sándortól Kerper Fróniusz Gáboron keresztül egészen Bálászlóig. Szombaton 5 órakor lesz a Klubrádióba Rózsa Péter vezetésével az utcafront, ahol Kerper Fróniusz Gábor és Bálászló fognak vitatkozni. Ezt a beszélgetést már rögzítették, eh, úgyhogy ha mi bármi Jakó István után szabad új novumot fogunk mondani, akkor az már nem fog szerepelni ebben a műsorban. De én azt kérdezem tőled, hogy miközben én ugye te beszéltem Bár Lászlóval, aki ugye azt írta, hogy örvendetes, hogy másfél év után a főváros végre összeállította a saját szakmai álláspontját a válság megújításával kapcsolatban, amely egyébként semmilyen, új, amelyben egyébként semmilyen új tartalmi elem nincs. Hogy ez mennyire fontos dolgozat, mennyire nem, ezt majd az idő eldönti, vagy mások én nem szeretnék ez nyilatkozni, Én telnap hosszan beszéltem Bár Lászlóval, mert hogy egyébként ez egy meglehetősen hosszú dolgozat különböző részekkel, de a Mit akar a főváros címben, illetve ott csak pár pont van, a Főváros a Városépítési Főosztályának tájépítészeti osztálya által kidolgozott javaslat a Városlégetre, 17 pontot tartalmaz, és ebben a 17 pontban van novum. Ugye úgy, úgy tűnik, és ez egy összefoglaló kérdés, lehet, hogy a jövő hétre is átmegyünk, nyilvánvalóan aztán leviszem a hangsúlyt, és rövidebb leszek, de maga ez a vitairat, ez úgy tűnik, mint hogyha egyébként elismerné a városligeti fejlesztést egyfelől, másfelől pedig valami bátortalan kísérletet tesz arra, hogy átvegye a kezdeményezést, miközben egyébként nem helyesli. Tehát valószínűleg azt észrevezték a városházzán hogy az emberek nagy számban látogatnak ki a városligetbe, és ha bár nem szeretik az átépítéssel járó mizériát, az, ami igénybe vethető, azt jobban szeretik ők, mint egyébként szereti a sajtó. Ennek következtében hangoztak. A a városvezetés az ugyanazt, amit annak idén otthon mondtak, de egyébként konkrét dolgokkal is előállnak, amilyen konkrét dolgokkal korábban nem. Tehát ez a 17 pont azért tartalmaz olyan elemeket, amely elemek korábban nem voltak. Ugye Bálászló abban bízik, hogy a közfejlesztések tanácsa majd létrehoz egy bizottságot, amelyben erről lehet tárgyalni. Én azt gondolom, hogy kötve hiszem, hiszen ez egy politikai tér, ebben szerintem nem nagyon lesz elmozdulás 2022-ig, de ahhoz, hogy konkrétan tudjunk erről beszélgetni, azt vegyük át annyit, amennyi a mai műsoridőnkbe belefér. Első pont. Azt mondja, hogy a Hermina Garázs parkolóház elhagyását javasoljuk. Mi a helyzet a Hermina Garázs parkolóházzal egyébként, mint olyannal? János, hogy mielőtt pontonként elkezdünk végigmenni ezen az kérdésen, amit természetesen nem zárkózom el, azért a tisztán kedvéért érdemes egy kicsit visszaemlékezni 2019 őszére. Ugye az önkormányzati választások után rögtön az első közfejlesztések tanácsának az ülésén téma volt a Városví. Kérdése. Ezt a kormányoldal szorgalmazta én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogyha csak opponensként is te részt vehettem ezen a fővárosi közfejlesztések tanácsa ülésen, ahol a kormány részéről Gyes Gergely, miniszter úr, Füriás Balázs és az FKT egyéb delegált tagjai, a főváros részéről pedig főpolgármester úr és helyettesei vettek részt. Ezen a ponton a felek egyetlen egy dologban tudtak megállapodni, hogy nem értenek egyet a Városliget további fejlesztésének kérdéseiben, ezt tudták, ezt a véleménykülönbözőséget tudták jegyzőkönyvezni. Ezen a ponton a kormányoldal a mi javaslatunkra egyébként szorgalmazta egy szakbizottság felállítását, amitől, amiben pontosan ilyen és ehhez hasonló, mint a jelenlegi dolgozatban megjelenő részletkérdésekről szerettünk volna egyeztetni. Megértünk én azt, hogy a Galéria az Innovációháza és a Színház tekintetében nem lesz egyetértés a felek között, de ettől függetlenül a 99 éves vagyonkezelés és a 99 hektár, és a főváros, aki résztulajdonosa a Városligetnek a tulajdonosi jogcímén, jó pár olyan kérdést vett föl, amiről igenis érdemes beszélgetni. Mondom még egyszer, ettől merre van ekkor a főváros. Ezt követően a főváros egyébként egy változtatási tilalommal, amit aztán a kormány anulált egy törvénymódosítással, majd egy városliget építési szabályzatának a módosításával világossá tette, hogy ő milyen irányba képzeli el a ligetnek az elképzelését, a kormány pedig az erre adott válaszokkal, vagy az ezt megelőző különböző lépésekkel világossá tette, hogy ő másként látja a ligetnek a fejlesztésének a kérdését. Itt nyilván egy markás véleménykülönbség van. Én a magam részéről nagyon üdvözlöm, hogy ez a távolról induló párbeszéd, ahol alapvetően egy, egy mereve elzárkózás jelent meg az elején. Ez most eljutott arra a pontra, hogy mindkét fél felismerte annak a szükségességét, hogy a liget kérdéséről igenis beszélni kell. Biztos eltart még néhány hétig vagy hónapig, amíg a felek megállapodnak abban, hogy ennek alapvetően minek kell lenni a formájának, és minek kell lenni a keretének. Én, mint annak a cégnek a vezetője, aki a kormány által hozott döntéseket és a kormány programot hajtom végre, én nyilván azon az ajtón fogok tudni közlekedni, amelyet számomra az én megbízom, a magyar kormány kinyit. Tehát, hogyha azon a ponton születik egy döntés, hogy ilyen és ilyen fórumon legyen ez a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának szakbizottsága, vagy bármilyen egyéb fórum, szükség van érdemi szakmai egyeztetésre, akkor természetesen én is és a kollégáim is állunk elébe. Ezt, ennyit szerettem volna előre elmondani, és beszélhetünk innentől kezdve a 17 pontról. Csak akkor, amikor újdonságról beszélünk, vagy arról, hogy a főváros, vagy a kormánykeresi jobban a kompromisszumot és a beszélgetési lehetőségét liget ügybe, akkor szerintem ezt fontos tisztázni, hogy itt kormányzati oldalról is indult már ilyen felvetés, nem is egyszer és nem is egy módon dokumentálva. Igen, de uh, akkor, ha te innen ragadtad meg, akkor maradjunk ennél, azt írja a Andor, elképzelésünk sincs arról, hogy a városlige ZLT miért zárkozik mereven el ennek a megbeszélésétől, immár más évvel, miközben mi folyamatosan próbálkozunk a tárgyalóasztalalal. Úgy tudjuk, megint csak nem megerősített forrásban, hogy a rondó, körületi, rondó körüli átalakításnak hamarosan hozzáállnak. Most a rondóról még ne el beszélni, de volt február 24-ére egy időpont, amire Kelper Fronniusz Gábor egyfolytában hivatkozik, ahova elhívták a városliget, nem 21-én elnézést, 25-én 25 szerettünk volna egyeztetést tartani, amelyre a és a városliget ZRT egyértelmű azt mondta, hogy nem, és aztán, mint utólag kiderült, ennek alapvetően az volt a magyarázata, hogy erre ebben a formában azért ne kerüljön sor, hiszen erre egyébként már létezik egy fórum neve, Budapesti Közfejlesztések Tanácsa, és akkor ne kezdődjön ennek a szétaprózása, vagy szétaprózódása. Ez mennyiben helytálló, mennyiben nem? A főpolgármester úr címzett egy levelet, amit nem is a miniszteri biztosának, hanem személy szerint nekem, a Városliget DRT vezőrigazgatójának, amiben egy ilyen típusú egyeztetésre hív. Szerintem ez laikusként és a politikát kevésbé értők és ismerők számára is megfogható és értelmezhető, hogy ez alapvetően, noha nem szeretném a saját személyemet és a Városliget ZRT-t bármilyen szempontból is leértékelni, de azt gondolom, hogy ennek nem ez a formája és nem ez a fóruma. Tehát, ha van egy alapvetően a főváros és a kormány közötti a beruházások összessége, inkluzíve a Városliget tekintetében rendszeresen ülésező fórum a fővárosi közfejlesztések tanácsa, akkor alapvetően innen kell elindulnia ennek a beszélgetésnek, és nem pedig azon a vonalon, hogy a fővárosi politika megszólít egy alapvetően szakmai kérdésekkel foglalkozó céget. Tehát e, itt it, tulajdonképpen erről van szó. Ez az az egyeztetés, amire én azonnal, tehát fordultában reagáltam, és üdvözöltem is azt, hogy egyeztetési szándék van, és alapvetően azt írtam vissza, hogy amennyiben a kormány és a főváros meg tud állapodni ezekben a formai keretekben, ahogy eddig nem tudott, tehát ahogy a, az első FKT ülésen nem tudott, ha itt meg tud állapodni ezekben a keretekben, akkor ennek a szakmai tartalommal történő feltöltése, és a folyamatos egyeztetés ez a részemről az egy nyitott kapukat törget. Tegnap beszéltem Bálászlóval is, és veled is, de ezek a beszélgetések nem a nagy nyilvánosságnak voltak számban következtében. Újra kérdezem azt, amiről tegnap volt szó, hogy egyébként egy ilyen szakbizottság nélkül, tehát anélkül, hogy egy ilyen létrejönne, az a program, ami mondjuk 2021-re vonatkozik, tehát december 31-ig az te, akinél jobban, kevesen látják át ennek a projektnek a lényegi és lényegtelen elemeit, végre lehet-e hajtani anélkül, hogy az ember egyébként a fővárosi önkormányzattal, nyilvánvalóan annak valami leágazásával ne tárgyalna? Tehát létezik-e az, hogy ezt az egészet egyébként le lehet bonyolítani anélkül? Jogi és fizikai értelemben mindenképpen, nyilván morális tartalmakról lehet ebben a kérdésben vitatkozni, Ugye a 2013-ban elfogadott Városliget törvény az, ami ennek a jogalapját megteremti, és ennek kapcsán is számos eltérő értelmezés és eltérő narratíva olvasható attól annak függvényében, hogy ki honnan tájékozódik. Egy dolgot érdemes tudni. A Városliget maga az egy osztatlan közös tulajdon, amely a főváros, a magyar állam egy Dubló osztatlan közös tulajdona. Nem véletlen hogy egy klasszikus, egyébként nagyon hasonlóan mondjuk a népligethez, vagy számos más ingatlanhoz a fővárosba, Nem véletlen, hogy ezeknek az ingatlanoknak, így a Városligetnek is az állapota a elmúlt évtizedekben jelentősáról, ugyanis azért a, a közös lónak túrósa a mondás az nem csak a magánszemélyek között kötött ügyletekben, megjelenni, hanem ezekben a helyzetekben is. Ahhoz, hogy a Városliget fejlesztését, és természetesen itt vannak viták a tekintetben, hogy helyesen vagy helytelen épületekkel vagy épületek nélkül ilyen attrakciókkal, amik létrejöttek a ligetben, mint a Kutyás élménypark vagy éppen a játszótér, kellene -e megvalósítani, kellett volna-e megvalósítani, hiszen a jelentős tekintetben itt már posztesztán vagyunk, lehet látni, hogy hol tart a ligetnek a fejlesztése, valaki személyesen kilátogat a Városligetben. De ahhoz, hogy ez egyáltalán meg tudjon történni, ehhez most is azt állítom, hogy ez a törvényi felhatalmazás és ez a kivétel, ez egyébként szükséges, ennélkül a Városliget egy lenne azon fővárosi rövid és középtávú fejlesztési tervekből, ami hogyha valaki ezzel foglalkozik ezzel a kérdéssel, és mondjuk Kinyitja a 2006-ban, szándékosan megyek ennyire vissza az időben, íródott Podmanicki tervet, ami akkor a főváros középtávú fejlesztési tervei jelentette, és ezt elolvassa, akkor pontosan látja, hogy a jelenleg megfogalmazott középtávú fejlesztési tervek gyakorlatilag copy-paste-tel megegyeznek a 2006-ossal, okay. Igen, de akkor, akkor visszamegyünk itt időben, és akkor ennek a tanulmánynak, amit közzétettek a szellemében, itt már réges rége a 19. században járunk, miközben az egy fontos kérdés, de abban én nem fogok állásfoglalni, hogy vajon maguk a közparki funkciók, azok pontosan ugyanúgy fenntartandóak-e a 21. században, mint hogy azt a 19. században kitalálták, és többé-kevésbé végre is hajtották. Én két konkrétum felül érdeklődnék, ha hátralevő levő időben, hogyha az belefér, és akkor azért emelem ki ezt a tizen 13-as pontot, mert ez például pontosan mutatja azt, hogy igenis van új elképzelése a fővárosnak. Olyan elképzelés, ami korábban egyáltalán nem volt, és amely egyébként azt mutatja, hogy nem igaz, hogy egyébként nem foglalkoznak érdemben a légettel Az egy másik kérdés, hogy egy sor elemével nem értenek egyet, de ennek a pozitív és negatív zűrzavarát konkrétan mutatja. Ez így szól. Még egyszer tehát, a fejezet címe a Főváros Városépítési Fólyosztályának tájépítész, tájépítészeti osztálya által kidolgozott javaslat a Városligetre. Ez 17 pontból áll, ennek a 13. pontja a következőket mondja. A Néprajzi Múzeum és az Ajtósi Dózsa, -gy és az ajtósi Dózsa György sarka között kiépült sétány tengelyének lezárására egy vertikálisan is értelmezhető szobrot javaslunk, amely megépítésre nem javasolt színház területén kapna helyet, egyfajta belépő kaputérséggel együtt, ahol nagyobb növényi, növényesítésre is nyílik alkalma. Szóval egyik lehetséges tárgya a közpark eredeti tervezője, Henri Christian nevjel lehet, neki Budapesten nincs szolgra, pedig a világ egyik első közparkjának tervezője, ezt megérdemelnék 200 évvel a park születése után. És akkor azért bennem megszólal a kis ördög, hogy mi van, hogy tessék, talán uh, opportunizmus a részemről, de én először ennek a pontnak a, a pozitív és a Városviget ZRT és a kormányvizeteivel összecsengő részét kell, hogy kiemeljem. Uh, hiszen a főváros is azt mondja, hogy egy olyan sétány, egy olyan promenád, egy olyan állé jön létre, amikorában nem volt a Városligetben, hiszen innentől kezdve a Hősötterétől, a Műcsarnok mellett, majd a Métrajzi Múzeum előtt, és ismét a már megépült garázsnak a kiszélesedő, teresedő részén végig sétálva, itt gyakorlatilag egy egy kilométer hosszú promenádja létre azon a ponton, ahol nem olyan régi tankok parádésztak. Hogy ennek a promenádnak, aminek az egyik vége, ének evidens lezárása vagy nyitánya, ha úgy tetszik, a hősöktere és a műcsarnoknak a homlokzata, hogy a másik végén egy lezárásra, vagy az ajtósidűre és Dózsa sarokról nézve egy nyitányra van szükség, ebben ezek szerint a felek között nincs vita. Még tájépítészeti értelemben sincs vita, hiszen nem azt mondják, hogy egy füves placcal vagy egy tisztán bezöldített résztel kellene ezt a dolgot zárni, hanem valami hiányérzet van ott azon a ponton, ahol gyakorlatilag az 1800-as években Igen, de azt is, is, az, azt is, tehát miközben tényleg az van, amit te mondasz, hogy elfogadnak valamit, ennek a szobornak a helye, ennek a szobornak a konkrét helye egy olyan helyen van, ahol egyébként a színháznak kéne lennie, és én fizikából ugye azt tanultam, hogy egy helyen egyszerre két dolog nem fél el. Így van. Ezért mondom, ez hogy valójában ez, ez... egy beépített akna, hiszen abban az esetben, ha ebbe belemegy a címzett fél, abban az esetben nyilvánvalóan lemond a Városligeti Színházról. Vagy legalábbis valamilyen részéről mindenképpen. Azért azt érdemes még egyszer tisztázni, hogy ez a 17 pont, aminek azért a jelentős részében ilyen típusú új ötlet, by nincsen de majd ezt nyilván egy későbbi ponton fogjuk végignézni. Ez a 17 pont, ez egy ötlethalmaz halmaz a főváros részéről. Ez nem egy egyesztetett anyag, ez nem egy általános álláspont, ez, ahogy ennek a dolgozatnak az elején egyébként a főváros is elmondja, lehet föntről, meg alulról induló módon kezdeményezni kérdéseket, ez az ő föntről történő nézőpontja. Ő így látná, és ő így fejleszteni ezt a kérdést. Ebben a másodpercben érvényes kormányhatározat van törvényi alapokkal arra vonatkozóan, hogy ott színháznak kell épülnie, és a kormány önkorlátozása az, ami azt mondta, hogy bár jogerős építési engedélyel bír a Városvigeti Színház, az építési szabályzatot felülírő kormányrendelet megteremti a színház építésének a lehetőségét. A források egyébként erre rendelkezésre állnak, mégsem kezdjük el a színházat építeni, mégsem kezdheti el az erre kielődött a Színházat építeni, hiszen a felek között ebben nincsen egyetértés, és miniszterelnök úr az önkormánykíti okay. válaszokat követően kijelentette hogy csak olyan dolog épül, amit a főváros Igen. támogat. Egy dolgot kérdezek, mert a, amit eredetleg terveztem, arra nem biztos, hogy van elég idő. Mind azok a dolgok, tehát azok, amelyeket ez a 17 pont megemlítés az időben számtalan dolog van, hogy mi ne legyen, és a helyén pedig az legyen, de most nem kapok bele. Maradjunk ennél a szabornál. Ennek az aprópóján azt kérdezem, hogy ugye van egy elfogadott terve a Városligetnek. Azt kérdezem, hogyha abban például megjelenik egy szobor, akkor azt kinek kell engedélyezni, tehát a városlegett ZRT egyoldalúan mondhatja azt a főváros fel felvetésére, hogy oké, okay, akkor itt és ezen a ponton legyen egy nevilyen szobor, vagy ehhez a városlegett építési szabályzatát, vagy fogalmam sincs, mi minden még módosítani kell, és amely nem megy egyoldalúan. Ez nem megy egyoldalúan, tehát az a helyzet, hogy se a városlegett ZRT, se a főváros nem tudna oda, a vonatkozó kormány rendelettel, kormány határozatokkal és a vonatkozó városliget törvényel szemben mást építeni, ehhez különböző módosításokra lenne szükség. Egy dolgot János azért hogy emeljek ki, ami szerintem egy, egy fontos kérdés. Én személy szerint se vitatom el azt, hogy a városliget fejlesztésére több érvényes választ lehet adni. Nem biztos, hogy az egyetlen lehetőség az az, hogy valaki játszóteret épít. Maradjunk egy konkrét megépült példánál. E, az se biztos, hogyha játszótér épül, annak pontosan ilyennek kell lennie, mint amilyen játszóteret a Városliget ZRT megépített. Lehet ennél kisebb, és lehet ennél nagyobb is. Sőt, ha nagyon részletkérdésekben megyünk, belemehetünk abba is, hogy vajon pontosan ugyanezekre a játékokra van-e mindenkinek igénye. Igyekeztünk Mi egy... A lehetőségeket képest egy relatív széles körű társadalmi egyetetést lefolytatni ezekben a kérdésekben. Vannak kérdések, ahol döntéseket kellett hozni. Nem tettünk másként a kutyásokkal, nem tettünk másként a gyerekekkel, és nem tettünk másként a parkhasználókkal. Is. És igen. A kulturális intézmények elhelyezése tekintetében pedig kevesebb egyeztetés volt ezekről a kérdésekről. Azt sem állítom, hogyha az egész város szigetben semmilyen fejlesztés nem történt volna, csak kizárólag a növényzet rehabilitálása történt volna meg, nem lettek volna olyanok, akik ettől érezzük jobban magukat. Én azt tudom mondani, hogy a téridő egy adott pontján döntést kellett hozni, fel kellett mérni és föl kellett vállalni ennek a döntésnek a felelősségét, hogy vajon, amit létrehozunk, a, ami egy olyan térben épül, amikor nagyon sok támadás éri, és egészen addig, amíg létre nem jön, nem derül ki, hogy amit létrehoz, arra valóban van-e igény, vagy nincs igény ebben a történetben, hiszen csak a megnyitás után egy pillanatban derül ki, hogy az embereket szeretik-e, vagy nem szeretik, hiszen ők csak a jelenlétükkel tudják legitimálni azt, hogy ami létrejött, az jó-e, vagy nem, ez egy nagyon kellemetlen és nehéz helyzet, és magunk is többször, én magam is többször fílem azon, hogy vajon ebbe vagy abba az irányba kellett volna még egy kicsit tekerni a potmétert, ezt vagy azt kellene létrehozni. Viszont az a helyzet, hogy 2021. márciusában azt tudom mondani, hogy egy jelentős része elkészült a liget fejlesztődésünk. Szerintem nem én vagyok az autentikus, aki meg tudom ítélni, hogy ez jó-e vagy rossz. Érdemes kilátogatni a ligetbe. Érdemes leállni egyszer a mély följönni annak a liftjén vagy lépcsőjén, elsétálni a játszótérre, tovább sétálni a Millennium házába, leülni egy tíz percre a kis botanikus kertbe, vagy szóba elegyedni egy kutyással, akár olyan kutyással, aki szabadon kutyázik a ligetbe, és a királydomban rohangál, vagy egy olyan kutyással, aki pedig örömmel viszi be a kutyáját abba a kutyás élményparkba, ahonnan biztos nem fog el, el, elfutni, és ő örül annak, hogy ott a, a terepalakulatokon műfűvel találkozik, mert legalább nem kaparja ki a kutyája ezt a területet, megkérdezni, hogy ők hogyan látják a kérdést. Ez a valóság sokkal többet számít, mint az én véleményem, sokkal többet számít, mint egy 17 pontos dolgozat ebben a kérdésben. Én azt látom, hogy nagyon sokak vannak környéken lakóktól, távolról érkezők, akiknek ez tetszik. És nagyon sajnálom, de sajnos azt is látom, hogy vannak olyanok, akik ilyen vagy olyanoknál fogva nem érzik komfortosan magukat ebben a dologban. Ahogy Steve Jobs-nak tulajdonított mondásba szerepel, ha azt szeretnénk, hogy mindenki szeressen minket, és mindenki most jöjjön, akkor nem várost kell fejleszteni, hanem akkor hagylatot kell árulni. Tehát ez egy nehéz kérdés. Engem személy szerint is nyilván sokszor bánt ez a kialakult helyzet, hiszen én is attól érzem jól magam, abban vagyok komfortos, hogyha olyan dolgot tudunk létrehozni, ami a lehető legtöbb ember arcára sajt és a lehető legtöbben érzik jól magukat, nem véletlen, hogy az utóbbi időszakban személyesen is sokkal több időt töltök kint a városligetben, mert amit ott látok, az visszaigazolja a munkámat, és amikor, amit pedig a sajtóban olvasok, és amikor politikai térbe keveredik, az pedig elkeserít engem, mert alapvetően azt látom, hogy nem ezért dolgozunk, nem ezért kelek föl reggel, nem ezért jön ez a 175 ember és dolgozik pandémiában is, és mindenhol, hanem azért, hogy örömet okozom azoknak, akik épít. Köszönöm a rendelkezésre, a jövőhéten jövő héten folytatjuk, lesz mivel? Természetesen állok rendelkezésre. Szíves, köszönöm szépen, még egyszer szíves figyelmükbe ajánlom a szombaton 5 órakor jelentkező utcafront rendkívüli kiadását Kertper Frónius Gáborral, és Bár Lászlóval a Rózsa Péter jegyzi. Fia János, azt kérdezem tőle immédiászre hogy nagyjából sejtett, hogy mikor lehet majd téged képviselőjelölt úrnak szólítani, vagy az ellenkezőjét mondani, ez majd az első részre vonatkozik. Tehát van egy Most a, ugye arról beszélünk, hogy okorni szóltán kaptam egy megtisztelősödérést, hogy a Budai 3-as választókerületben, ami a teljes 12. kerület és a második kerületnek az izgalmasabb része elindulja kívülő tavasszalat országgyűlési választásokon. Most úgy látom, hogy nem a pártpolitikai kérdések ideje van, van fontosabb dolgunk, de szinten pusvét után veszek egy nagy levegőt, az úgyis az okay. új kezdet a megújulás ideje, és akkor Rendben. Megtisztelő. Van. Úgy kezdtem, ezért fontosnak tartom, hogy ez önmagában egy megtisztelő dolog. Én most polgármester úrral hekente beszélgetve megismerem, hogy mi, mi is a melyi furásokat égzek hegyvidéken a másik követben, mik a helyi ügyek, mik a megoldandó probléma, arra megoldásokat tudok, én megoldásokat kijött lenni, és akkor valószínűleg várok, de a döntés szúsvét után okay. hova meg. Ahogy azt egyébként a sajtóban mondani szokták, nagyot ment a múlt heti Facebook szöveged, ugye én most egy kicsit olvasnom kell, ugye te tudod, hogy engem befolyásol a téma ismerete, és ezt megpróbálom a nézőknek és a hallgatóknak is átadni. Kemény kérdésre válaszolt Facebook oldalán közzétett videójában a Budapest fejlesztésért felelős államtitkár, aki te vagy. Bejegyzése szerint sokan kérdezték már tőle, hogy mit szól a NER arisztokrácia bulvárlapokból visszaköszönő, urizáló életmódjához. Az államtitkár most videó formájában válaszolt a kemény kérdésre: Egész egyszerűen azt gondolom, hogy van olyan életmód, van olyan luxus, van olyan gyarapodás, vannak olyan szokások, amit egy politikus nem engedhet magának. Különösen, ha hatalmon van, és különösen, ha tíz éve van már hatalmon. Az embereket joggal bosszantja az urizálás, aki nem tud lemondani a luxusról, a méregdrága órákról, a sportkocsikról, a utazásokról. az egész egyszerre ne álljon politikusnak. Én ezt a múlt héten is gondoltam, hogy felvettem, de se tettem, jól tettem. Pénteken reggel a miniszterelnök úr az alábbi szöveget mondta. Az, utaz, egyemek között. az utazásoknál az a helyzet, hogy egyelőre Európában fenntartjuk a mostani rendet, egyébként szigorú rendben vagyunk itt. Inkább azzal van most a baj, hogy érkeznek mutások Magyarországra, vagy hurcolunk be mutásokat Magyarországról, exkluzív, vagy ilyen különleges üdülőhelyekről hazatérő honfitársaink, Tanganyika, Maldív-szigetek, Dubái, pedig ott a legátoltottabbak az emberek talán. Mégis most arra kérek mindenkit, hogy ezeket a veszélyes helyekre tervezett luxusvakációkat halasszák el. Nem azért, mert irigyeljük őket, Öt, ö, nem, nem azért, mert iddjejük tőlük az ilyesmit, hiszen ha van pénzük, akkor tegyék, hanem arról van szó, hogyha hazahozhatnak ilyen vírusokat, amelyek eddig is ismeretlen mutánsok, és itt bajba sodorhatnak másokat, nem magukat, hanem másokat. Ez több esetben megtörtént már, tehát itt erőteljesen arra kérek mindenkit, hogy halasszák el ezeket az utazási terveiket. Hogy meglegyen a Triptihon, ennek érdekében most felolvasok egy rövid írást, amit egyébként a klubrádióban lehetett hallani, március 9-én Kárpát-Iván tollából. Navracsics, Stumpf feltűnően sokat nyilatkoznak mostanában, és szóba állnak a kormánykritikus sajtóval is. Ők az úgynevezett emberarcu fidesesek. Hozzájuk sorolhatjuk még a magát látványosan budapesti politikussá építő fűrjes Balást. Nem csinálnak belőle titkot, hogy lojalitásuk megkérdőjelezhetetlen Orbán Viktor felé, akkor is, ha árnyaltabban, okosabban nyilatkoznak, mint mondjuk egy első vonalban lakott, rakott rohamdroid. Azt is tudjuk, hogy ebben a körben legyenek bármilyen különleges státuszban is valaki, nem szólalhat meg a központi jóváhagyás nélkül. Füriás Balász nem véletlen ostorozta az urizálást, vagy pont akkor tette ezt, amikor maga Orbán üzent a saját oligarcháinak magárepülés kirúccanások ügyében. Soha nem tudjuk meg, hogy az ilyen üzenetek miért pont akkor és miért pont úgy mennek ki. A miniszterelnök személyesen is megkérhette volna a vazalusait, hogy fogják vissza magukat. Pár hétremet helyzet van, de ezt nyilvánosan tette meg. Kremlinológ. Ahogy annak is megvan a fejedelmi udvarban a jelentősége, hogy visszatérnek olyan arcok, akikhez még egy konszolidáltabb Orbán időszakot köthetünk. De mielőtt a meghatározástól kicsordulnak a könnyeink, ne felejtsük el, hogy az említett urak fegyelmezetten építették, vagy csak támogatták a rendszert akkor is, amikor az már a saját ízlésükhöz láthatóan nem passzolt. Naivitás lenne azt hinni, hogy rehabilitációjuk bármiféle olvadás jelen lenne, kozmetika, máz, esetleg a belső előviszonyok finomhangolása a rendszer lényege nem változik, nem tud és nincs is rá működtetője részéről szánték. Kárpát Iván jegyzete a 2021. március 9. esti 8 van hangzott el, Fiala levitte a hangsúlyt. Mit vár tőlem? Semmit, hát hogyha van, e nincs, feladat. nincs feladat, hát beszélgetünk, hát ott sem mondjuk azt. Igen, igen, igen. Kremlinológia? Udvarias próbálok lenni csacsiság, tehát én, ahogy eh, egyetlen egymás egyetlen egy nyilatkozatom, mondatom, hova megyek el nyilatkozni, ugye, én nem most kezdtem azt, hogy szóbálok mindenkivel, mert ezt tartom helyesnek. Klubrádióval is sokat beszélgettem, Partigán TV-ben az első, és eddig egyetlen kormányzati politikus voltam. De szerintem Budapest az egy párbeszédre és vitára épülő város, mint minden nagyváros. Muszáj szóbálunk a különböző gondolkodásoknak. Én nem kérdeztem meg senkit a most általad idézett nyilatkozatom előtt, de soha nem teszem, és azt is megmondom neked miért. Ha megkérdezzék bárkit is, nincs ilyen rend, nincs ilyen kötelezettségem, szabad, hogy nem is nagyon fogadnám el, ha az másképp lenne. A, a, ha megkérdezek valakit, akit, akkor képesek lehetséges. Vagy azt mondja, hogy. hogy e, e, e, e, illetve ha azt mondja, hogy ne, ne nyilatkozom, akkor képesek lehetséges. Vagy rosszul érzem magam, mert elmondtam volna valamit, és nem mondom el, vagy pedig eh, eh, eh, annak ellenére, hogy azt javasolta, hogy eh, nem mondjam el, mégiscsak elmondom, és mindenkinek ilyen helyzetbe hozni bármelyikünket is, senkit ilyen elvárás nem támaszt, úgyhogy én ezt után is mondani eh, fogok, eh, fogom azt, amit eh, gondolok, semmiféle összehangoltság eh, nem volt a miniszterelnöki másnapi megszólalás, és az, az enyém között, azt kétségtelenül, hogy, hogy azt egy létező jelenségnek tartom, és ez már egy, talán egy picit komolyabb dolog, és amit világ a világ, és az ember meg olyan, amilyenek vagyunk, velünk marad, hogy a, a politikában nem ez a politika elsődleges cél és értelme, erről meg vagyok győződve, de mégiscsak elképesztő koncentrátuma van benne a pénznek és a hatalomnak. És nekem mindig az a képe erről, mint amikor egy nyári éjszakán a teraszon ég a, a, a kinti lámpa, és látjuk, ahogy ott kóvájognak, zsonganak körülötte ugye az éjjel életkék meg a, meg a legyek. Tehát, hogy akinek nem egészséges a viszonya a pénzhez meg a hatalomhoz, azt egyszerűen egy ekkora koncentráció a pénznek meg a hatalomnak, kortól, rendszerektől, országoktól függetlenül el tudja kábítani, és azok ott zsonganak körülötte, és nagyon kell vigyáznunk, akik benne vagyunk a politikába, hogy egészséges legyen a, a, a, a viszonyunk ehhez a két nem könnyű dologhoz. A politika veszélyes üzem, és hogyha úgy érkeztünk meg, hogy nagyjából rendben vagyunk, akkor is, hogy vigyázzunk, mert aki áll, az vigyázzon, hogy elmesél. Tehát, tehát folyamatosan figyelni kell, csábító dolog a hatalom, és vannak, akik rossz értelemben elcsábulnak, ezt nem tartom párt specifikus ügynek. Erről beszéltem, hogy, és egyszerűen Magyarországon, mert szerintem az világ nagy részén, de Magyarországon, Közép-Európában biztos, az emberek nem, nem tolerálják teljesen érthetően azt, hogyha a, a, a bizonyos jó módot, bizonyos szokásokat, bizonyos luxust a, a politikusnak, és ahogy úgy egyetértek a miniszterelnökkel, nem csak azért már a szőnököm, majd ha van rá valakinek tényleg, csak akkor az nem a politikában éjje ki magát. Ezt, bizonyos módon, ilyen bizonyos módon. Én csak azt mondom, hogy ez hihetetlenül megtalálta a helyét ez a megjegyzésed a magyar sajtóban, mint hogyha gyógyír lenne bármire is, de most haladjunk a hétköznapok felé hosszan kéne majd beszélgetnünk az integrált településfejlesztési stratégia kivonatolt anyagáról, ahova talán eljutunk ma, de annyi egyéb hétköznapi dolog van még, hogy azokat azért közben felhordanám. Részint azt, hogy tavaly, nem pontosan ilyenkor, talán egy hónappal később itt nálam egy április 10-i dátum van. Volt egy kompány Magyarországon, amelyben a közszolgálati média is részt vett, ami abban volt kapcsolatos, hogy mindenki maradjon otthon, ez ugye az első hullám idején volt, amikor azt se tudtuk még, nem is sejtettük, hogy itt több hullám lesz. Most vajon miért nincs ilyen kampány? És itt valójában nem egy propagandisztikus kérdésről van szó, hanem nyilvánvalóan arról, hogy tegnap beszélgettem Velence, Balatonfenyves és Szentendre polgármesterével, akik nem kifogásolták, de túzzottnak találták a hétvégeken, az egyébként szerintük alapvetően fegyelmezetlenül közlekedő, talán alapvetően a fővárosból oda, az agglomerációba elmenők viselkedését, mondjuk Balatonfenyves esetében nem agglomerációról van szó. És az a kérdés, hogy... Ezzel kapcsolatban neked van-e bármilyen véleményed, mint Budapestét felelős? Nem feltétlen ebben az értelemben, de most én ebben az irányba tágítom államtitkárnak. Köszönöm szépen, sokat nem fogok tudni segíteni most ebben a kérdésben, és hozzátenni. Egy egyszerűen azt a szabályt gondolom kötelezőnek az állami emberekre, önkormányzatiakra nézve is, hogy hiába olvasunk, mint a rengeteg elemzést, cikket, tanulmányt a vírusról, és majd a védekezés a legfontosabb kérdés. Attól még nem gondoljuk, hogy értünk hozzá. Én biztos, hogy nem, gondolok, hogy nem vagyok egy illetékes eltárs, aki mindenhez is ért. Nem feladatom a vírus elleni védekezés, és nem is értek a járványügyi kérdésekhez. Azt látom, hogy amit mindenki lát, hogy ez egy kétfrontos küzdelem, elképesztő, hogy az orvosaink, az ápolóink, az egészségügy dolgozói tartják a frontot az emberek egészségének, életének, védelmében a kórházakban, egészségügyi intézményekben, és emellett pedig muszáj arra is figyelnünk, hogy a gazdaság teljesen ne álljon le, ilyenkor kell a, lázra, a gázra lépni, ha beszékeznénk, akkor teljes leállás lenne, munkahelyek, családok megélhetése. Erre a kettőre együtt kell figyelni, és a nagyon kényes egyensúlyt újra meg újra meg kell próbálni megtalálni. Azt is megértem, teljesen megértem, akik elsősorban az egészségért és az életért aggódnak, és kicsit ez a legfontosabb, ugyanakkor megértem azokat is, akiknek meg nagyon elegük van már a a bezártságból, tehát e, e, nehéz, nehéz ügy, nincs előttünk kotta, nincs előttünk tapasztalat, minden ország keresi az útját, jó lenne ki ezen az egészen, remélem, hogy akkor a nyár ezt elhatja. Azt kérdezem tőled, ide szorosabban kapcsolódva, aztán lesz egy vissza e, utalás az előtte folytatott interjúra, amely György is készült, vajon minek a függvénye az, hogy egy politikus, aki közben nem szakember, tehát nem virológus, nem immunológus, most konkrétan rólad van szó, szóvá teszi -e azt, vagy pártól egy olyan kezdeményezést, amiben adott esetben az egységes közlekedési dolgok szakszervezete, más szakszervezetekkel egyetemben azt kéri a főnökségtől, de a főnökségbe beletartozik a BKV, a BKK, a Belügyminisztérium és a miniszterelnök is, tehát elég nagy főnökséget sikerült összekalapálni, hogy ahogy ez tavaly megtörténhetett idén is legyen első ajtós lezárás, most az hangzott el a szakszervezet elnöke Tollából ma reggel, hogy ezt holnap bevezették, de ehhez tütő Katának azon drámai bejelentése kellett, hogy még egy-két megbetegedés és leáll a kettes metró. Vajon ez mennyire van átgondolva, ez mennyire van megtervezve, miközben a számokat nem ti meg én gyártjuk, és a betegséget mindannyian vissza akarjuk szorítani? Hát ugye ez egy Klasszikusan fővárosi ügy, és ahogy tavaly a főváros ezt meg tudta a saját hatáskörben lépni, így semmi nem akadályozza meg, hogy idén is De meglépje, és én is úgy látom, hogy van olyan súlyos. A szakszervezeti a ember azt mondta, a... hogy szeptember óta kérik, és már az engedetlenség ötlete járt a fejükben, amikor azt az ígéretet kapták tegnap a vezérigazgatótól, hogy megtörténik holnap. Én ebben a, azt látjuk most, hogy harmadik hullában, azt látjuk ma, most, ezt nem kell járványügyi szakértőnek lenni, csak a mindennap a számokat kell nézni, hogy a számok súlyosak és e, egyelőre még e, emelkednek. Ennél kevésbé súlyos helyzetben a főváros be tud vezetni ezt az első hajtós rendszert. én nem értem, hogy miért nem lehet bevezetni. Szerintem fontos szolgálatot látnak el a BKV dolgozói, fontos szolgálatot látnak el a, a sofőrök. Ez védi a sofőröket, védi az utasokat. Tehát én, én, én bízom benne, hogy találnak megoldást. Korábban sikerült, nem értem, hogy miért nem sikerül most. Aztán az is szóba került éppen a megnyilvánulását követően, hogy a BKV dolgozóit milyen ütemben és hogyan fogják beoltani, és aztán hip-hop ott tartottunk, hogy a fővárosi cégeknél rengeteg olyan munkavállaló van, aki a maga szakterületén nélkülözhetetlen, így feltétlen szükséges, hogy ők minél hamarabb megkapják a koronavírus elleni vakcinát, aminek az a vége, ez már a Budapest Városházának a Facebook oldala, hogy kapják meg a vakcinákat, és elég ebből a teszett a hatalomból majd magukat? Én túl uh, súlyos, meg fontos kérdésnek tartom a, a járványhelyzetet, ahhoz, hogy teszet a szahantalma, meg nem tudom, milyen ellenzék te Az a jó, hogy nem csinálunk ebből, ebből a politikai ügyet. Azt látom, hogy ha valaki felelős döntéshozóként áll a kérdéshez, akkor az teljesen világos, hogy volt néhány olyan foglalkoztatási csoport, itt elsősorban az egészségügyben. De, és Elnézést, a ugye és csak a terület... az, azért, hogy ne legyek megvádolható, ez nekem nagyon fontos, hogy véletlenszer olyan szavakat adjak valakiknek a szájába, akik ilyet nem mondtak. Teszettoszta nem volt helyet, a következő volt. Karácsony-Gergely szerint a kormánynak ideje lenne tanulni az utóbbi napok káoszba fulladt intézkedéseiből, és érdemben bevonni az önkormányzatokat az oltás megszervezésébe. Ezt fordítottam le a maga módján, de nem biztos, hogy jó. É, é, é, nem értem, nem az igazságtól, kétségtem, hogy ez egy újabb, kicsit kioktató ö, ö, poszt a főpolgármester úrtól, de szerintem hibát szeretnénk kell, hogy mi most, ha erre kioktató, főleménk a kesztyűt, és kioktató szavakkal ö, válaszolnánk erre, és a főpolgármester mi egyre inkább be kell áratni, hozzá kell tennünk, hogy ő nekem meggyőződések, hogy miniszterelnök jelöltnek készül, és azért a szavait talán már erre optimalizáltak, hogy ő legyen a közös miniszterelnök jelöltje. Tehát egyre inkább az ellentéki pártpolitikus politikus szól belőle, de erre szabadsága van, és ez egy demokráciának része. Ne csináljunk ebből a politikai kérdést, tehát én azt próbáltam elmondani nagyon röviden, hogy Teljesen evidens, hogy van néhány foglalkoztatási csoport, akiknek nem az életkoruknál és az egészségügyi állapotuknál, hanem a munkájuknál fogva elsőbséget kellett kapni az oltás beoltásánál, oltás beadásánál, ilyenek nyilvának egészségügyben dolgozók, és ilyenek lehetnek talán a pedagógusok. Ha elkezdjük keresni, hogy kinek lehet még indokot tenni még a munkája alapján a mögé, hogy foglalkoztatási csoport alapon kiemeljük, akkor olyan hosszú lista jön létre, hogy akkor az idősek meg a betegek a végén tényleg hátra fognak szorulni, ezért ezt a kört csak szűken lehet meghúzni, akkor holnap jöhetnek a pékek, akik a mindennapi kenyerünket sütik, és akkor sok munkakört tudnak még sorolni, és aztán tényleg lemaradnának az idősek meg a krónikus betegségben szenvedők. Szerintem a rend az most jól van, ne, ne bolygassuk. Uh, és akkor egy visszautalás az előző beszélgetésre Kerpel Fronius Gábor Facebook oldalán is szó van arról, hogy február 25-én szerettek volna egyeztetést tartani a kormány, illetve a városliget ZRT embereivel, de ez nem jöhetett létre. Ezt összefüggésbe hoztam én a városliget a lassítási helye, a lassítás helye vitairata a főváros elképzeléseiről, amely 17 pontban van felírva, vagy összegezve, vagy végülis is a, a ligetet valamilyen módon csak elfogadja az átalakítását a fővárosi ha egyszer egyébként meglehetősen furán, de hát ezt mondjuk, hogy velük kéne megbeszélni, különböző javaslatokkal állnak elő, de Bár val folytatott beszélgetésből az derült ki, hogy változatlanul az a kormány és a város alapvető elképzelése, hogy miután ez benne van a Budapesti Közfejlesztések tanácsa programpontjai között, hogy ennek az a helye, illetve Bár a 24. nak adott közleményében megírta azt, hogy ez a Fővárosi Közfejlesztések tanácsa hozhatna létre egy munkabizottságot, amely egyébként tárgyalna a város a városliget ügyeiről Györgyevis Benedek már elmondta azt, amit erről gondolt, de a február 25-i elmaradt találkozóhoz, illetőleg ehhez a városliget lassításáért, vitairól, a, a főváros elképzeléseiről egyebek között 17 pont. Van-e véleményed, és ha igen, az mi? Két dolgot javaslunk és mondtunk, és tartjuk magunkat most már nem tudom hány éve, két éve lassan, ami ott az új városvezetés hivatalba lépett a városügyet ügyében. Egyrészt nagyon erősen leszögeztük, és tartjuk magunkat ebben az ügyben és minden más ügyben, hogy nem építünk semmi olyat Budapesten, nem teti kormány, nem hoz létre semmi olyat amit a éppen hivatalban lévő városvezetés nem támogat. És ezért bár van három épület, amit mi megterveztünk, és tartrakész, és meg lehetne építeni a Nemzeti Galériát, egy gyerekszínház is. A de Gábor Froníóz Gábor felveti azt, hogy ezeket a kerítéseket, amelyek mögött ezek az építési telkek vannak, ha ott egyébként nem történik semmilyen építkezés, el kéne bontani, és a közparki funkciót lehetővé, lehetővé kéne tenni. Igen. A másik kérdés, amiben kitartóak vagyunk, és örülünk, ha a fővárosban most megváltozott az álláspont, és nyitottak a szakmai párbeszédre, hogy a legelejétől kezdve az együttműtödésünknek azt mondjuk, hogy hozzunk létre, tárgyaljuk meg érdemben szakmai érvek mentén a fővárosi közfejlesztések tanácsában, hogy mi szól amellett, hogy ezek megépülnek, mi szól ellene. A zöld terület így is gyarapodnak, ha ezek az épületek megér. mindenképpen gyarapodik az induló állapothoz képest a Nemzeti Galéria jó helyen lenne itt, és egy mágnes beruházása, mágnes intézménye lehetne a megújult városigetnek, és kértük másfél éve a fővárost, hogy hozzunk létre egy szakmai albizottságát ennek a Kesséleszések tanácsának, ahol bálnátó Györgyjevics a kormányzat oldaláról és a főváros delegátja megbeszélhetik, hogy a politikai felhangok nélkül, hogy most tényleg olyan nagy butasága ezeket az épületeket odaépíteni, a vagy elég különösebb. A találkozónak programpontja a Városliget, vagy sem? fogjuk tenni a napirendre. Ezt az új, az új fővárosi... Én, én bízom abban, hogy ez egy valóban egy pálfordulat, érdemi fordulat a, a főváros magatartásában, és nyitott lesz arra, hogy beszéljünk tényleg a dologról magáról, szakmai, alapon szakmai érveket felvetődött az a kérdés. Ugye eddig, eddig előre elzárkóztak, eddig mindig csak azt mondjuk, hogy nem, nem, nem beszélünk semmiről. Miért nem épülhet oda? Csak ugye ne felejtsük el, hogy ezek olyan eh, eh, helyen épülnének, ahol eddig is épület volt. Tehát például a Nemzeti Galéria volt pecsai és egy ipari csarnok helyére épülnek föl, tehát ott sosem volt zöld. Egy négyzetmétert nem menne el, és egyébként bővül a zöld feladatodikát. Ami hát. nagyon fontos. Ugye 18-a az, aztán pont csütörtök, nem? Igen, csütörtök. Jövő hét csütörtök, ha jól emlékszem. Igen. Uh, hát akkor kedde, vagy csütörtökön... igen hát, ha gondolod, rakjuk át péntekre. Hát -e a... Mindenféleképpen át kell rakni péntekre, az teljesen egyértelmű. Azt kérdezem, tőle, hogy abban történt-e bármi, hogy ez nyilvános lesz, vagy erre nem volt már idő? ebben fogunk erről beszélni, meg arról hogy egyáltalán, hogy most ez milyen technikai e, körülmények között. Azért itt, e, amikor e, békeidőben vagy enyhébb e, járványidőszakban, ugye februárban volt az utolsó, e, összeülünk és e, egyeztetünk, akkor a, ott azért a delegáltak, meg a szakértőkkel együtt volt, vagy ember a teremben, az most semmiképp, semmiképp sem kér, szerint, tehát lehet, hogy itt is az első, online fővárosi közfejlesztések tanácsát megtartjuk. Ezeket a kérdéseket kegyen tisztázzuk a fővárosban. Aki elmélyed önként dalolva vagy kötelezettségéből adódóan a fővárosi politikába, én mind a kettőben tartozom, szerencsére vagy sajnos, az azt láthatja, hogy azért párhuzamosan működik a Budapest tervezése, és ezek a párhuzamosak ugye a természet. Fogva nem nagyon találkoznak, tehát aki elolvassa az ott... Otthon... Van, de, de, de mindenkinek van egy saját elképzelése, és valójában miközben ez egy híd lehetne, amely átvezet egyik oldalról a másikra, ezek néha párhuzamos hidak, amelyek valahol a híd közepén megszakadnak, hogy kellőképpen szóképzavaros legyek, és ez meglehetősen nehézé teszi a közlekedést, de tételezzük fel, hogy tévedek. Amikor te a kezedbe kaptad, most független attól, hogy a Facebookon mit írtál, mert azt olvastam, és arról még lehet beszélni, de amikor a kezedbe kaptad, vagy a, a, a szemeid elé kerültek ezek a sorok, amelyek az a otthon Budapesten integrált településfejlesztési stratégia kivonatolt anyagát illeti, ami kivonatolva is tíz oldal, akkor annak az első olvasata után mi volt az első gondolatod? Hát én örültem, mert, mert ezen az alapon lehet értelmes párbeszédet folytatni, és akár még közös megcsipeteket, közös halmazokat találni, és együtt, közösen dolgozni Budapestért. Ugye pénteken tartotta a főpolgármester úr a Facebookon egy, egy bemutatót, és a fejlesztési elképzeléseiről. És ez egy egészen más hangot ütött meg, mint az elmúlt hetekben, ahol voltunk mi mindenek, meg szó itt sanyargatásról, kivéreztetésről, galád, gonosz, hatalmaskodó kormányról. Most pedig fejlesztési elképzelésekről a jövőről esett szó, és arról, hogy érdemes együttműködni a városvezetésnek a kormánynak. Szerintem ez egy sokkal jobb irány a budapestiek érdekében, ezért ezt, a, a, amit ő, ez az Otthon Budapesten vitairatot, ezt napirendre is veszük a közfejlesztések tanácsában. Újabb egyeztetés lesz a közfejlesztések tanácsában arról, hogy az Európai Uniós támogatásokat, forrásokat hogyan használjuk fel a következő években. 3000 milliárd forint, körülbelül 3000 milliárd forintot gondol a kormány Budapestre irányítani Budapesten, elkölteni Budapest érdekében felhasználni következő Ciklus uniós pénzeiből fogunk erről beszélni a kormányzati elképzelésekről és főpolgármester úr elképzeléseiről is. Végre azt csináljuk, amire szükség van, és nem ilyen politikai adokkapok folyik. Szerintem ez egy sokkal jobb irány a városért. Ennek az integrált település stratégiának adott esetben a fővárosi közgyűlésen való 2021 tavaszára tervezett elfogadásával, Mit demonstrálna egyébként a fővárosi közgyűlés? Hiszen ez valójában egy olyan programbeszéd, amelyre hidat építeni lehet, hogy lehet. Én azt azért ebben a részletezettségben, ahogy én ezt elolvastam, nem igazán tudom elképzelni, de könnyen lehetséges, hogy ez van olyan programbeszéd, amit érdemes a fővárosi közgyűléssel adott esetben a közfejlesztések tanácsával elfogadtatni. Hát kicsit, el, hogy a konkrétum az nem sok benne, de például az is egy jó hír szerintem, hogy ha én jól értettem Sőpolgármester úr szavait, akkor egyetért azzal, amit mi régóta mondunk a kormányzatban, hogy Budapest fejlesztésében a legfontosabb terület a közösségi közlekedés, az otthonteremtés és a minőségi zöld területek fejlesztése legyen több és jobb. Minőségi zöld park Budapesten. Ebben ez egy jó kiindulási pont, ebben egyet tudunk érteni. Innen lehet majd hidakat építeni, például a Galvanik. Igen, és azon most vezetni. De amikor például azt mondja az esélyteremtő zöld és nyitott Budapest a stratégia céljai kapcsán, hogy minden társadalmi réteg számára megfizethető lakhatás biztosítása, a budapestiek egészségének és életkörülményének javítása, akkor azt mondom, hogy hurá, hurá, hogyan? Ebben meg azt tudom, amely teljesen igazad Jó, csak hát ugye. De én, ha engem kérdezel, én, én, én hadd ne végezzem el a főváros saját azt a munkát, hogy a saját jelszavaik mögé hogyan, hogyan teszik oda. Én azt tudom neked mondani, hogy ö, ö, nagy stratégiai célszinten el tudom mondani, hogy szerintem a legfontosabb terület, ismétem magam. Ha megnézem, hogy mik a kihívások, mik a problémák Budapesten, az embereknek mire van be a párosnak, mire van igazán szüksége, akkor azt mondom, hogy közlekedés, közlekedés, közlekedés, ez erre jel. Másodszorban otthonteremtés, harmadsorban minőségi zöldfezetek fejlesztése. belül azt tudom neked mondani, hogy közösségi közlekedés. Közösségi közlekedésemben azt tudom neked mondani, hogy kötött pályás közlekedés. És ott tudunk beszélni a hívek felújításáról, a budai font déli irányú meghosszabbításáról, most olyan ügyeket mondok, amit a kormány elindított és meg fog valósítani, az elővárosi vasútfejlesztési programról, ahol azt szeretnénk elérni, hogy kb. fél millió ember nőjön a használók száma a városon belül, és az agglomeráció és a város között, ami kevesebb dudót és jobb levegőt jelent el, Erre egy programot a az asztalra jelenti azt a közlekedés ügye, hogy építsük meg a hiányzó városféli város teremén hiányzó körúti e, elemeket és teremhídakat, hogy a belváros kevésbé legyen terhelt, hogy tehermentesíthető legyen. Itt érkezünk el a Galvani és az Akvinkumi híd ügyéhez. Az Akvinkumi híd tervezésére a kormány adta a pénzt a fővárosnak, a Galvani híd tervezését mi magunk végezzük, és er er erre haladunk. Lesz önállóan szó, de én most két dolgot összekapcsolnék, ha rosszul teszem, majd az, Ugye visszatérve a lakásépítésre, ugye ennek van egy relatíve részletezett e Fejezete is ebben a programban legyen megfizethető otthon a mindenkinek Budapesten, aki itt szeretne élni. A fővárosi lakáspolitika célja az, hogy 2020-2040 közötti időszakban a megfizethető lakásszektort jelentős mértékben növelje, és az Európai nagyvárosok átlagához közelítse, ahol a három szektor megfizethető magánbérlakás tulajdonos lakott lakás aránya 30 30 40 Tehát 30-30-40, ahogy az előbb fel volt sorolva, a státusz a fővárosi lakásállomány ütemezett megújulás és a megfelelő ár lakát is befolyásoló lakáskérdának kialakulásához évente legalább 7 ezer új lakás építésére lenne szükség. Cél, hogy a megfizethető lakások száma a főváros önkormányzat által kezdeményezett új lakhatási modellek elterjesztésével 45 75 ezer lakással bővüljön 2027-ig, és akkor azt mondom, hajrá! Fürjes baláz. Nem, ebből, ebből, ebből azért azt is kiálltól érdek szerint. Most jön ez a rész, mert ugye az már féli eddig ismerlek téged, és akkor azt írja erre nem csak erre, hanem ennek kapcsán is Fürjes Balázs március 6-án 14 óra 21 perckor, legalábbis akkor nyomja meg a gombot. Az első pont a főpolgármester a fejlesztések bejelentésével elismerte, Budapest költségvetése nincs bajban gazdasági helyzetek kiegyensúlyozott, hiszen akinek lyukasa zsebe, az nem építkezik és ebben van logika független attól, hogy <gül> ugye ez, amit a budapesti vezetés lerakott, ez ennek a forrását egyáltalán nem jelöli meg, vagy legalábbis én nem jelöltem meg, vagy nem találtam meg. Igen, de, de ezt nyilván tőlük kéne megkérdezni, de azért Budapest költségvetésében, amit ugye a MUDIS is ez a nagy nemzetközi középénzügyi intézet is stabilnak és ütésállónak mondott tavaly össze, azzal együtt, hogy számította a járvány ugyan problémára. Budapest költségvetésében, meg nyilván azokban az uniós forrásokban, amiket fog ide jutni bőségesen, meg lehet az elképzelések egy részének Biztos a forrását találni, A se felejtsük el, hogy van egy 60 milliárdos a mai napig fel nem használt, és bármikor lehívható a kormányától korábban támogatott hitele az Európai Fejlesztési Beruházási Bankkal Budapestnek. Tehát nem azt mondom, hogy fölveti őket a pénzbe, hogy messze nincs akkora gond, mint amiről itt szó volt korábban. Ezt én ma már örülök, hogy ma már nem a panaszkodás van, hanem a megoldás keresés irányába egy elmozdulás, és azt akarom mondani most a lakásügyben, hogy ez azt jelenti, sose, hogy szükség van új lakásokra Budapesten sose ezt az intézkedést, de ez egy kifejezett támogatásához a lépéshez, amit a kormány ugye január első évvel hogy 5%-ra levittük az új lakások építésének általános forgalmi adóját, azt gondoljuk, hogy ez egyszerre bővíti majd a lakáskínálatot Budapesten, hiszen új lakások épülnek, és segíti a munkahelyek megtartását, mert az építőiparban nagyobb, meg kisebb és közepes vállalkozásoknak munkát ad, és munkahelyeket tart meg egy gazdasági idején. Oké, okay, akkor egyezzünk meg, hogyha lehetséges, hogy ugye fél nyolc-tól van Navracsis, Tibor, 7 óra tíztől szokott lenni Filippov Gábor, 8 óra négy perc az neked pénteken megfelele? Még legyen inkább fél eh, Nem fél kilenc, semmiképpen Nekem minél korábban nem lenne jobb, jó, ha megkérdezem. Me, nem, akkor megkérem a Filipovat, akkor neked jó lenne, akkor ezek szerint neked a 7 óra után 5 perccel az, az jó lenne. A álomszerű lenne. Jó, hát elnézést a családodtól, akkor 7 óra után 5 perccel hívlak a jövő héten pénteken. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. a emberkezésre. Köszönöm. köszönöm. Minden jó kívánok. Szia. Önök szépen. Balást hallották bonyolult nevű, mert a címe bonyolult uh, államtitkárt. 061 911 Viszonylag hosszan leszünk még 9 óra után, egy hosszú számot választottam, de sok dolgot kell elpakolnom. Ha érdeklődést mutatnak irántam, vagy a műsorom iránt 061 168 9 óra 12-kor már nem leszünk itt. Egy ilyen műsor nagyjából olyan, mint a főzés. Az ember kurva sok ideig főz, és aztán a vendégek kurva gyorsan, még annál is gyorsabban megeszik. Az ember készül egy napig, és aztán két óra alatt lefolyik az egész a csatornán. Az idő Hogy ilyen elegánsan és ilyen magasztosan fejezzem ki magam. 061 911 -168. Mutatót egy Wikipédiából, ha már fölnek, ez már nem kérdezett, hogy ilyen kommenterre fontosnak tartom, azt mondja, hogy ma is használják az országnak a kontinensen fektő részére a a nevet, a Tanzánian és a egy és a Zanzibán összevonása. Úgyhogy ezt szeretem volna a kicsi görög kapcsán felolvasni. Köszönöm szépen! Tanganyika köztársaság volt Kelet-Afrikában, a Brit Nemzetközösség tagja volt. Nevét a Tanganyika túról kapta, ami nyugati határát képezte. 1964-ben Tanganyika Egyesült Zanzibar szigetében és az új állam a Tanzánia nevet kapta. Erről 061 Nap 7 óra 10-től Filipov Gábor, fél 8-től Tibor, 8 óra után egy kiberbiztonsági szakember, és ha visszajelez, akkor 8 óra 40-től Nemes Gábor. Hétfőn nem lesz időlebonyolítások, Ejfejancsi. Nincsenek még mai adatok, nem találok. Teljesen kiszámíthatatlan, hogy mikor teszik közül. 9 11, 168 először Lát egy 911-168 másodszor. 061-911-168 senki többet. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipsis. is. Hogyha nem volt az utolsó, akkor holnap hárnyúgyet hét után, de még hét előtt találkozunk. Fialajanos ez a nevem, kukac.gmail.com Az ég álljönöket.